Apokalipszis részvétársaság! Aknázzuk ki közösen az emberiség gazdag kincsestárát, a levegőt, az erdőket!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 A 88.1-es frekvencia a fajvédelmi műsora. Hogyha csodálkoztok azon, hogy ez miért, vajon miért fajvédelmi műsor, teljesen egyértelmű a válasz, mert védjük az emberi fajt. Mert hogy köztudott, hogy a faj az valójában nem a úgynevezett etnikai csoportokat jelenti, hiába használták arra a 20. század jelentős részében, a faj az egységesen és elidegeníthetetlenül az emberiséget jelenti. Úgyhogy mi egy igazi fajvédelmi műsor vagyunk, mert az emberi fajt kívánjuk megmenteni, és hogy mitől? Hát önmagától, a saját pszichéjétől, a saját mentális terrorjától, ami gyakorol saját magára. Persze hát... Az emberi sok... faj nevében tiltakozom. Miért? Nem kell minket megmenteni semmitől. Elpuszti... Felnőttek vagyunk, felelősséget a... vállalunk a sorsunkért. Szabadon elpusztítjuk magunkat. Szerintem meg érdemes megmenteni, mert bizonyos, bizonyos emberek, bizonyos egyedek, azok az individualizmusra specializálták magukat. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem érdekli őt senki és semmi más, csak ő saját maga. Bizonyos egyének meg a kollektivizmusra specializálták magukat, mm -hmm. és és uh, Szovjetuniót herreltak össze, illetve f, egyéb f, f, totalitárius Várja, várja, várja. szerinted a Szovjetunióval az volt a baj, hogy kollektivista volt, vagy az volt a baj, hogy totalitárius volt? Hát, Ez a fő kérdés. A Szovjetunió egy kollektivista kísérlet végeredménye volt. Uh -huh, az de... első kollektivista kísérlet végeredménye. Sőt, nem is az első, hiszen ott volt eredetben a párizsi kommun. Na most az a fő kérdés, hogy uh, mi, a, mi a fő probléma a Szovjetunióval? Az a fő probléma, hogy totalitárius volt. Az a fő probléma, hogy valóban kollektivista volt, vagy pedig kollektivistának hazudta magát, a és egyszerűen csak az, hogy egy szűk volt, ugyanúgy az uralva. Építhető-e kollektivista rendszer, rendszer totalitárius berendezés nélkül, vagy berendezkedés nélkül? Tehát elképzelhető -e olyan állam, olyan köztársaság, olyan ország? Ne, szerintem nem ez a kérdés. Szerintem az a kérdés, hogy építhető-e kollektivista rendszer totalitárius beavatkozással? Szerintem ez a kérdés. Szerintem kollektívista rendszer totalitárius beavatkozással nem építhető, mert a forradalmi élcsapat, amely Lenin, Trotsky, Buharin, Stalin és még sokan mások részvételével tette erre kísérletet, magához ragadta a hatalmat. Az, azokat a, a termelőeszközöket, amelyeket Marx ugye meghirdetett, hogy azokat kollektív tulajdonba kell venni, saját ellenőrzése alá vonta, és aztán pedig hogyhogy hogy nem az egész rendszer elkezdte ennek a szűk csoportnak az érdekeit ezt nem, a rendszert nevezte szerintem adóna. hazug módon az újberoldal államkapitalizmusnak, amikor szerintem a kérdés továbbra is az, hogy egyéb módon megvalósítható-e az általános kollektivizmus. Hát. Egyébként fura módon a világon egyetlen egy helyen volt erre, vagy történt erre valódi kísérlet, az ötmásos forradalmat követően Magyarországon a munkástanácsok intézményének megjelenésével. A munkástanácsok. De a szovjetek is ugyanerre vonatkozó kísérlet volt? Nem, a, a, a, a magyar munkástanácsok a helyzetből adódóan, és azt hiszem, hogy a gyakorlati tapasztalataiból adódóan elvetettek mindenfajta totalitarizmust, ugyanakkor tényleg elindult egy ilyen bázisdemokráciás kísérlet, amiről szerintem a, a kollektivizmus a, a, vágyó új baloldal szeretne látni, és ö, ö, el is kezdett volna a dolog talán működni, csak ö, azonnal megjelentek azok a problémák, amikkel minden kollektívista kísérlet már az első pillanatban szembesül, ez pedig a piac kérdése, illetve a, a piac ö, negatív ö, oldalával járó ö, problémák kérdése, a, az emberek felvétele is elbocsájtása, a, az üzem ö, racionalizálása, az üzem működtetésének korszerűsítése, ami bizony-bizony számtalan olyan intézkedés meghozatalával jár, ami ö, egy kollektívista berendezkedésű államban vagy bázisdemokráciás bázisdemokráciában működő rendszerben nehezen elképzelhető. Mert hát miért ne épülhetne alulról egy kollektivizmus? Tehát mi a garancia arra, hogy a kollektivista kísérlet az totalitarianizmusba fullad, vagy a, rohan? Amikor a munkástanácsok működni kezdtek, akkor a kádár többek között azzal tudta őket megfojtani, hogy egyfelől el elvette egy csomó jogosítványt a munkástanácsoktól, másfelől viszont egy csomóval felruházta őket, például az emberek felvételével, illetve elbocsátásával és az üzemracionalizálással. Rövid időn belül elvesztett a munkás tanulás népszerűségét, akkor amikor kiderült, hogy azok az emberek, akik egykor köztünk éltek, mozogtak és dolgoztak, bocsátanak el minket, tartanak minket feleslegesnek, és mutatnak nekünk ajtót. Tehát azt mondom, hogy abban a ne, pillanatban előbb-utóbb valakinek el kell kezdeni gyakorolni a, a, a tulajdonosi jogokat, ez pedig nem lehet maga, maga a köztársaság, vagy maga a bázis, miért vagy maga. Nem a kollétív... miért, nem? miért nem lehet? Miért ne lehetne elképzelni azt, ami például Barcelonában történt a spanyol polgárháború idején, hogy létrejött egy ilyen anarcho-szindikalista vezetési modell, amelyben alulról szerveződtek a különböző funkciók megosztása következtében, vagy egy ilyen racionális alapon a, a termelésnek a különböző struktúrái. Figyelj, nekem, nekem erről van egy nagyon furcsa É, ér, ér, nem is elméletem, csak egy érzés egy nagyon, nagyon különös érzés hogy, hogy a, a a tervezett gazdaság vagy a tervgazdaság egyszer talán majd megvalósul a földön valamitért ezt gondolom de, de mivel nem vagyok sem gazdaságfilozófus, sem filozófus, ezért nem tudom megmagyarázni, hogy miért érzem ezt, és hogy, hogy legfőképp elméletet nem tudok gyártani ehhez, hogy, hogy, vagy valamiféle rendszert, hogy hogyan fog ez majd előbb vagy utóbb kialakulni, de azt gondolom, hogy majd nem tudom, időszámításunk szerint 3000 környékén ö, ö, elsősorban azt gondolom, hogy a technikai feltételekből adódóan létrejöhet valami, amit, amit tervgazdaságnak íhetünk majd, ami, ami bizonyos piaci törvényszerűségeket kizár majd. Ez lesz majd az a kor, legalábbis reményeim szerintem, amikor az ember álmai ö, a gyakorlatban valósulnak már, majd meg. De, gondol, de szerintem ehhez elsősorban a technikai feltételeink nem adottak, nem pedig a, még a, nem adottak a gyakorlati feltételek. Még nem adottak a technikai feltételek. Még nem. Még mire van még technikailag, még mire van szükség? Még a kőkorszakban vagyunk, ugye? Még nagyon sok olajat kell hozzá kitermelni, nagyon sok széndiokszidot kell a levegőbe bocsátani. Nagyon sok közel-keleti, illetve indoeurópai országot kell elfoglalni. Hogy adjam a van. Egy, de nem, a technika, tehát tényleg a technicizmus az már egy vallás, és te ennek a vallásnak vagy az egyik híve, vagy papja, ezt nem is tudom igazából eldönteni. A híve és papja is. Nem, nem, nem, de most komolyan. Tehát hogy ez, a, ez, ez, ez egy tényleg egy vallásosság, és te azt hiszem, hogy te komolyan azt gondolod, és komolyan elhiszed, hogy a technikai fejlődés az eljuttathatja az embert a permanens boldogság állapotába. A technikai fejlődés, Más a tárgyak tökéletesedése, máson, az Nem az nem azt mondom, valóban hogy maga egy, valóban a technikai fejlődés egy, fogja egy az emberi állapotba hozhatja el. Nem, én azt mondom, hogy nem a technikai fejlődés maga fogja eljutatni az embert a paradicsomba, hanem a technikai fejlődés által juthat el az ember a paradicsomba, tehát része a technikai fejlődés az ember... És f... van egy ilyen végső pont? Tehát van az a technikai fejlettségi szint, aminél már nincs fejlette, vagy már nincs szükség fejlettebbre, mert az emberek azt mondják, tehát létezik az a pont, ahol az emberek azt mondják, hogy ő elég. Ez az a kényelmi színvonal, ami fel. Az ember enne. nem, nem, nem a kényelmiért teszt elsősorban, amikor, amikor felfedez, vagy kitalál, vagy... vagy... Tehát a tudományos vagy technikai innováció nem a kényelmünkről szól elsősorban, hanem szól egyfelől önmagáról, az örökös megújodásról, illetve az újabb és újabb felfedezésről. Ez a tudósok szenvedélye. De valójában akik a tudósokat pénzelik, azok a cégek a piacból élnek, a piac pedig az emberek kényelmére appellál. Tehát azért a dolognak a folyamata az mindenféleképpen az emberek kényelméből indul ki. Nyilván a tudós tartalma. Azt gondolom, hogy a legfejlettebb kutatások nem az ember kényelméről szólnak. Tehát az űrkutatás, nem tudom, az eljövendő holdbázis vagy a marsek, Szedíció, nem, Na, az űrkutás. Az... egy pillanat. Az űrkutatás az körülbelül egy 50 évvel ezelőtti projekt, már gyakorlatilag teljesen leállt. Majd de hát újra. Majd, ha találnak valamit, de rottól nem találnak semmit. Tehát hogy, Pont az a lényeg, hogy az űrkutatásnak ma, ha bármit is találtak volna az űrben 50 évvel ezelőtt, ha bármi a reménynek a szikrája meg lenne arra, hogy nem csak a, nem tudom, én a különböző kövek, vagy esetleg találnak a Jupiter valamelyik holdján ö, hidrogén. Olvat hidrogént mondjuk, és akkor az lesz a tudományos szenzáció, de azzal se kezdenek természetesen semmit. Tehát olyan kilátástalan, hogy az űrkutatásnak már régen nem itt kéne tartani, ha lenne benne pénz. Az az igazság, hogy nincs pénz, mert bebizonyosodott, hogy odakint nincsen semmi. Ha lenne benne pénz, akkor rögtön bejönne a képbe az emberek kényelmes. Mört rögtön... még mindig nem tudjuk. Csak Nagyon keveset fizet, tudunk erről. Az fizet, ami embereket egy kevésbé kényelmes állapotból, egy kényelmesebb állapotba juttat, illetve. Amelyet, a, amelyről a marketingipar el tudja hitetni az emberekkel, hogy egy kevésbé kényelmes állapotból egy kényelmesebb állapotba juttatja őket. Tehát amit a marketing el tud adni, már pedig a marketing szinte tudjuk, hogy szinte bármit el tud adni, az valóban profitábilis, az valóban a technikai Tehát fejlődés azt mondom, nézze. Azt hogy olyan területre értünk, amit, amit egyikünk sem ismerhet kellően, de de támulatban... maga nevében beszélj. <gül> hosszú... Oké, a maga nevében beszélek, ezek szerint a... a űrkutatásban is jobb vagy nálam és ö, tudom, jövőkutatásban is mind, mindenben, de, de azt gondolom, hogy ebben is azért, ha már a pénzről beszélünk, nem én hoztam fel a pénzt ugyan, de, de, de akkor beszélünk a pénzről. Amikor Kolumbusz amikor elhatározta, hogy, hogy, ö, hogy a, a Neoton Familiát a tenger felől alatt van megtalálja Indiát, de közben felfedezte Amerikát. Ő mm. sem, ő is több, ő, ő is nyilván nagyon sok dolog motiválhatta. De azt gondolom, hogy, hogy a gazdasági érdekeken túl, meg a spanyol trón érdekein túl, a, a kolumbuszban igenis ott volt az a plusz, ami, ami nagyját tesz egy felfedezett. A Kolumbuszban ott volt, A megismerni vágyás. Az az ő ez igaz, igaz de, de ez igaz. azt gondolom, hogy az, az élet így működik, nagyon sok dolog találkozik egyszerre, és egy szerencsés pillanatban ö, ö, ö, ott áll egy kolumbusz, ott áll mögötte egy kasztíliai, Izabella, ott, ott van a három kis hajócskája, ami, és, és kedvezőek még is. Szóval azt gondolom, hogy a világ így működik, és előbb-utóbb lesz majd valaki, aki elindul a marsra, előbb-utóbb lesznek majd ott kolóniák, ezt már mi nyilvánvaló módon nem érjük meg, legalábbis a kolóniákat semmiképp. Nyilván lesznek majd telepesek, akik, akik nekiállnak a marsot, nem tudom, belakni. Lehet, az egy óriási változást jelenteni, ezt te is belátod, Ha az, Európa, ha az Európán találnának életet, akkor alapvetően megváltozna minden, amit, amit önmagunkról és a világról gondolunk. Találnának, De akkor ha találnánk egy... egy rohadt kis víruskát legalább, ja, valami, persze, priont legalább, egész, ami, és igen, akkor minden megváltozna, én, minden... én se számítok erre sajnos, hogy nem, ilyen... Én, aki már jártam az Európán, nem tudom, hogy nincs ott semmi, de nem, ezt sajnos én se hiszem. Tehát azt gondolom, hogy a világűr valóban... Ez a Jupiter hol csak igen, igen, a igen. hallgatóknak a kedvéért. A, azt gondolom, szerintem. hogy a világűr tényleg nem emberi léptékű sajnos, tehát hát nem, uh, hát az nem de, nem de azt gondolom, arra... hogy, hogy nem lennénk emberek, ha nem akarnánk a nem emberi léptégeket is meghaladni, tehát ha no, hát vannak kötelességeik akkor az, nem gizdávnak érzem én nem gizdávnak érzem magam, mert egész egyszerűen azt gondolom, hogy ez kötelességem emberként, kötelességed? hogy megértsem, megértsem és meg, és, és... szenvedélyed, haláltánc kötelességed a haláltánc de most komolyan, kötelességed ez a hisztérikus, hisztérikus szenvedély üljünk itt örökre bezárva önmagukba ebbe az aprú ha jó hanem hát, is szágulda, ki tudja honnan és ki tudja hová. Nem, hát lehet, lehetne esetleg magunkban keresni a kiáratot, az exit jelzetű ajtót, nem pedig odakint. Az odakint keresés az maga a haláltánc. Az önmagunkban keresés, az önmagunkban való elmélyülés, az lehet, lehetne ennek az alternatívája. A nyugati civilizáció nem igazán támogatja ezt a fajta irányba. Én meg azt gondolom, hogy a, a keleti civilizáció vagy, a, vagy a, ez a keleti bölcsesség pökhendisége, amikor örökké a nyugati civilizáció hanyatlásáról, illetve a, annak a technicizmusáról vagy pragmatizmusáról beszél. A nyugat soha nem állította, hogy kizárólagos lenne, Kelet viszont mindig ezzel, a, vagy a keleti filozófia viszont mindig ezzel bölcselkedik. Nem volt pedig így, várjál! Már pedig a mi megoldásaink, a mi belső, belső világunk, a mi belső tükrünk az, ami a világ várjál, leglényegét jelenti. Nem volt mindig így, így, nem, nem, volt mindig így hát nem, nem haladt a nyugat mindig Ha utcában. Most halad nem haladt a nyugat Zsák nem egy jó ideje Zsák utcában a nem haladt a nyugat Zsák A világ ö, változik, ö, és ezt nagyon nehezen fogadjuk el.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 Sziasztok, hitessük el az amcsikkal, hogy a mars alatt csak köolaj van. Azonnal fellendül az űrutazás, és a háborús és, és, és háborúzhatnak a kis zöld emberekkel. Ő egyébként tényleg, tényleg felszabadítaná a, az iraki népet az amerikai szabadság szabadság seregei, a szabadság hadainak az oltalma alól, hogyha kiderülne, hogy mondjuk valamelyik nem, te egészen közeli holdon vagy bolygón van kőolaj, méghozzá nagy mennyiségben is könnyen kitermelhető. Ez azért lenne jó, hogyha kiderülne, hogy van kőolaj, ugye? A kőolaj az ilyen fosszilis tüzelőanyag. ez az az azt jelenti, hogy az ott élet volt. Élet volt. Csak ég, ez, ég, ez, ég, csak ég. emiatt tudjuk, ja, George Bush így ismerjük, az ő szenvedélyét, hogy ő ki kizárólag ezért érdekelne, hogy hmm, George Bostnak fontos, hát, hogy ott hát, van kőolaj, és, és gyorsan kellene venni. E igen, igen, rögtön e egy nagyobb, mint át venni. Egyből ez jut hogy az azt jelenti, hogy Hm, rögtön tudósokat küldere. Igen. Bi biológusokat, hagyományosan szóval ö, arra gondoltam hogy mi lenne akkor hogyha egy kicsit ö, a sajtószabadság a média szabadságnak a mértékéről vagy a a szervezett intézményesített állami illetve piaci propaganda szerepéről jelen társadalmunkban illetve társadalmainkban ejtenénk egy-két szót a következő két óra, majdnem két óra során. Ugyanis a közvélemény az nem egy teljesen organikus dolog modern világunkban, hanem egy nem csak kutatott, de formált dolog is. És ami az érdekes, hogy a közvéleményt, ugye bár a média, az nagy erőkkel formálja. Emellett viszont azt kell, hogy tudjátok kedves hallgatók, hogy a közvélemény kutatók intézetek is formálják a közvéleményt. És nem csak azzal formálják a intézetek a közvéleményt, hogy mondjuk csalnak meg, meghamisítják ezeket a különböző felméréseket, ha bár élünk a gyanúperrel, hogy ilyenre is van példa, vagy Bábor, te tudsz képzelni. De nagyon is el tudok ilyet képzelni. Szóval élünk a gyanúperrel, hogy, hogy bizony elképzelhető, hogy ezek a kutatóintézetek sokszor megváltoztatják, meghamisítják a különböző méréseiket annak érdekében, hogy ezzel is, ezzel is próbáljanak odahatni a társadalomra, de sokkal inkább és sokkal kézenfekvőbb az ennél sokkal kevésbé látványos módszer, azzal, egyszerűen azzal ö, határozzák meg a közvélemény jellegét és állapotát, hogy mit mérnek és mit közölnek. Tehát a közvélemény például csak hogy egy példát mondjak, az amerikaiak 75%-a úgy gondolja, hogy az amerikai Egyesült Államoknak egyszer és mindenkor a véget kéne vetnie a közelkeleti országok katonai fenyegetésével, és ki kéne onnan vonulni, és a diplomáciának kéne átvenni ezt a szerepet. És az amerikai Jó, újságok hát... többségében, és most arra kérlek, hogy ne, ne engedj a primer kísértésnek, Gábor, és ne mindjárt az amerikai Egyesült Államok külpolitikájáról kezdjünk el beszélni, mert azt oly sokszor tettük már. Nem akartam, nem a, a primer hanem, kísértésnek. Hanem mondjuk, mondok egy másik példát, csak hogy jobban érezd magad. Uh, Izrael, és Irán Már is jobban érzem magam. Izrael és Irán közvéleményen rendkívül hasonló. Annak a megítélésében, hogy legyen a atomfegyvere Izraelnek, illetve Iránnak. Tehát az izraeli és iráni közvélemény döntő többsége úgy gondolja, hogy az lenne a jó, hogyha sem Izraelnek, sem Iránnak, sem senkinek az egész közel-keleti régióban nem lenne atomfegyvere. Na most, hogyha ezt meg szeretnénk találni ezt a közvéleménykutatást, ezt a mérést, akkor Ét nappal évek kutathatnánk az izraeli, illetve iráni lapokban, és mégsem találnánk semmit. Miért? Én azt gondolom, hogy ez az állítás biztos, hogy nem igaz, tehát az izraeli sajtószabadság mértéke összesen hasonlítható az irániéval. De, de, de, de tehát biztos, de mondok, benne, hogy hogy mértékadó izraeli lapok. Információkat, Bizonyos információkat még a, leg, leg, még a legfejlettebb demokráciákban is, hobár tudjuk jól, hogy Izrael azért nem a, tartozik ezek közé. de még a, Hát miért nem talán az apartheid rendszere miatt, de most ezt ah, talán halljuk, tehát, most de, de, te gondol az apert rendszerben. Igen, igen, de most ta, talán ezt, hogy de most könyörgöm, ne erről kezdjünk el. De erről el, el. beszélünk igazad van, csak hogyha állítunk valamit, vagy, vagy minősít, de, de minősítünk valamit. Akkor... provokáltat hogy most. És miért, te miért? mondtad, hogy nem tartjuk tökéletes demokráciának hát, Izrael. Jó, hát, én nem sem tartom, tanul. mert, mert nincsenek tökéletes demokráciák, csak tökéletes demokráciák. Igen, is de Izrael már De demokrácia nem, Csak visszatérve arra, amit mondtál. Én azt gondolom, hogy a közülünkkozások. Rettentő érdekesek, és alkalmas irányt szabhatnak egy, egy ország, nem tudom, politikájának, vagy egy párt, vagy egyes egy politikusok ö, munkájának, de, de, de ez azért nehéz, mert ugye a tudjuk, hogy ezeket a kérdéseket nagyon sokféleképpen fel lehet tenni. Tehát biztos vagyok abban, hogyha ha megkérdezzük, megkérdezzük azt a 300 millió amerik amerikai itt, akkor abból a 75%-uk, amit most képtelen lennék kiszámolni, hogy ez pontosan mennyi, ö, azt válaszolná, talán 225 millió, amit, amit, az, imént válaszolt, amit az imént elmondtál, hogy, hogy ö, ők szeretnének kivonul a közel-keletről, és nem óhajtanak háborúzni egyetlen egy közel-keleti országgal sem. De valószínűleg ezt a kérdést fel lehet tenni úgy is, hogy egész másfél eredményeket. Kívánja-e ön, hogy az amerikai Egyesült Államok katonailag megakadályozza a közelkeleti keleti iszlám fundamentalizmus állandósuló fenyegetését Így az van. amerikai lakosságnak? Így van. De ezt ez a kérdést fel lehet tenni állandó, úgy is, hogy óhajtja-e ön, hogy az önfia a közelkeleten keleten essék el kétezer célokért folytatott háborúban, zárójelben olaj, akkor, akkor, akkor nyilván minden a kilenc amerikai azt fogja hogy nem, nem óhajtok ilyen háborúért fáldatot hozni. Ó, világos, világos, hogy sokféleképpen lehet kérdezni. De elsősorban mégis arról van, ö, arról van szó, hogy bizonyos kérdéseket egyszerűen nem nagyon ö, szoktak forszírozni, nem nagyon szoktak feltenni. Tehát bizonyos kérdésekkel egyszerűen hagyományosan a nyugati civilizációban nem nagyon foglalkozunk. Ezek a kérdések. Hát ö, mondok neked rögtön egy példát. Németországban, valamint Ausztriában van egy, van egy tilalmi törvény, amelynek legutóbb például David Irving méltán hírhet angol holokauszt tagadó történész esett áldozatául, amikor Ausztriában hisz, elfogták. Holokauszt tagadó meg történész, ez nagyon nehezen egyeztethető. Össze, hát az ő de... esetében összeegyeztethető, mert a történész az nem a ő történelmi tudásának a, a helytállására, hanem az ő végzettségére vonatkozik. Tehát ha valaki történész, az azt jelenti, hogy történelem szakon végzett jó, akkor egy történelem a... szakon végzett holokauszt tagadóról beszélünk. Jó, de most, de most ez, ez egy nagyszerű ilyen kartás protestz volt a részedről, de semmi értelme nem volt, de ezzel is kinyilvánítottad, hogy te mennyire ehhez a civilizációhoz tartozol. Nyugodjál meg, senki nem tagadja David Irvingen kívül a, a, a holokausztot. Nem sokan mások most, is sokan nincs. mások is tagadják, de nem is erről szólunk. Talán nem erről kéne amit, most vitatkoznunk, hogy történésze valaki attól, hogy tagadja a holokausztot. De de volna volna, Lehet, talán nagyvonalú megbocsátóbb és átsiklasz a megjegyzésem igen, tehát, <gül> <gül> jó, persze. Te, te is ásígál. egyet, és jó. folytatjuk. Na hát akkor folytassuk. Szóval ö, ö, David Dörvinget ezért a kijelentéséért három év börtönre, azt hiszem három év börtönre ítélték, amiből azt hiszem kettőt le is ült. Most már újra szabad. Újra. Csurka Istvánnak már tavaly ö, október 23-án a vendége is volt a a hűsök terén rendezett nagygyűlés, hát már nagygyűlésnek egyre kevésbé lehet nevezni, amiket Csurka István rendezhet, egyre kevesebben vannak, és Csurka István hát én egyre azt mondom, hogy ez a, a, a szavakat. A relativizálók kriminalizálása, egy magyar szó sem volt, szóval a holokausz tagadók büntetése a, a az ex-harmadik birodalom országok, tehát Németország és Ausztria túlreakciója, vagy pánikreakciója. Tehát akkor én milyen elítélem, hogy, hogy holokausztagadásért bárkit börtönbe csukjunk. De én azt gondolom, hogy ugyanez, ugyanezzel az erővel, ha, ha ennyire komolyan veszük a, fel, a felvilágosodást, és a, a, a, a, a rációbevetett hitünket, akkor, akkor elítélhetnénk mindenkit, mondjuk, nem tudom, ajurvédikus gyógyászatért is, vagy ufóhitért UFO is, vagy nem tudom, azért, mert minden nap meg a horoszkópját. Én azt gondolom hogy ezek hülyeségek, senki nem fog tudni engem meggyőzni arról, hogy ez, hogy ez nem hülyeség. Azt gondolni, hogy azért, mert én nem tudom bak vagyok, akkor, akkor ilyen és olyan tulajdonságokkal bírok ezzel szemben, ha halak lennék, akkor mindjárt más lennék. De, de azt gondolom, hogy, hogy felesleges ennyire megvédeni magunkat a hülyeségtől, és kriminalizálni a hülyeséget. A hülyeséghez mindenkinek joga van. A bántó brutális és agresszív hülyeséghez is mindenkinek joga van, olyan hülyeséghez is joga van mindenkinek, ami nekünk fáj. Tehát egy, egy, egy jól működő demokrácia nem a kizárólagosságról szól, és nem a és nem a. Más és mindenáról való meggyőzéséről, hanem, hanem arról, hogy igenis hajlandóak vagyunk lenyelni a békát, és, és hajlandóak vagyunk elfogadni, hogy igen, az az ember egy állat, de attól még, még, még nekem lesz tőle nagyon hosszú távon, nagyon-nagyon hosszú távon, de jobb, ha ő elmondhatja a véleményét. Hosszú távon? Hát nagyon hosszú távon, mert azért én, én sem szeretek ilyesmit hallani, meg nyilván senki sem is szeret ilyesmit hallani, de, de attól még, hogy én nem szeretem hallani, addig az ő szólásszabadsága, az őrjoga szerintem fontosabb, mint az, hogy én mit szeretek hallani, vagy mit nem. De mi, hogy érted azt, hogy hosszú távon? Ezt nem értem. Hát én ezt úgy értem, hogy, hogy hosszú távon talán, talán megéri egy olyan, olyan demokráciában élni, amelyik nem fél a saját polgáraitól, ö, még azoktól sem, akik hülyék. Tehát hosszú leszek. nem sérti a te igazságiesztedet az, hogyha a hülyékbörtönbe kerülnek? Röviden is sérti. Én pontosan arról beszélek, hogy, hogy én nem csak nem őt semmilyen semmi körülmények között börtönbe. Tehát addig, amíg nem. Tehát nem lépj át az általam meghúzott erkölcsi korátok, egy nyilván másoketek szerint, mint, a, mint a, a, az osztrák vagy a, vagy a német, nem tudom, bíróságok, vagy, vagy ítélkezés, vagy törvénykezés gyakorlata. Addig én nem. Nem, nem tudom, tehát én, nem, én David Irvinget inkább kinevetném, mint börtönbe börtönbesúknám, vagy, vagy ö, f, f, nem tudom, lesújtóan végigmérnék rajta, és ott hagynám. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon számos olyan téma van, amely az egész 90-es években kibeszéletlenül maradt, és ebben nagyon nagy felelőssége van ö, két csoportnak, az egyik a liberális hazai, liberális ö, értelmiség, a másik pedig a Magyarországi szélső jobboldali ö, közeg, szcéna az egyiknek a mondjuk, hogyha így lehet két nevet említeni, már pedig miért ne lehetne említeni két nevet, hát ragadjunk ki két nevet, csak hogy ezeket meg lehessen személyesíteni, mert az a jó, ami átélhető, tehát nyilvánvaló, hogy a maci sem véletlenül került a képernyőre, mert hogy az ő személye az az ő fényével tudja beövezni a... 1700 a... barna medve közül választott igen, hiá, csak Igen, úgy igen tehát hogy így ke kellenek nekünk ezek a hősök. Tehát nevezzük nevükön őket, az egyik, az egyik hősünk az Csurka István, a másik hősünk pedig Mester Ákos. Választhattunk volna másokat is, de válasszuk ki őket. Csurka István és Mester Ákos, szerintem ők a felelősek azért, hogy Magyarországon az egész komplet 90-es évek során nem nagyon lehetett bizonyos témákról beszélni. Csurka István azért, mert ezeket a témákat, amely témák egyébként szerintem ígetően fontosak, és nagyon fontos lenne róluk beszélni, és nagyon fontos lenne ezeket a témákat megfelelő módon, megfelelő társadalmi szinteken egyrészt kibeszélni, másrészt megoldani, harmadrészt egy nyílt vitát folytatni, tehát a... a De mire gondolsz? Ezekkel, kihazdés, ezekkel, ezekkel, ezekkel kapcsolatban. Ki? Hát egy egész csomó kérdés. Tehát például, a, például vegyük csak akár csak az Izrael államnak a kritikáját. Vegyük csak akár... A globalizációnak, vagy a nemzetközi üzleti életnek, vagy a multinacionális üzleti rendszereknek a logiká. ennek a logikának a kritikáját. Hát nem tudom, hogy az csak áll, akar... állam állam miért lenne ilyen tekintetben olyan lényeges, magyar közéleti kérdés, aminek a nem tudom, megvitatását elszabotálta volna akár a csurka, akár mesterek. Nem, nem, nem, a csurka nem szabotálta el. A csurka az beszélt ezekről. Csak hogy olyan módon beszélt ezekről, olyan antiszemita kiszólások keretében beszélt ezekről, általában mindezekről a témákról, de még egy csomó más ilyen témát is föl lehetne hozni. Tehát a, az, Ilyes, ország, az ország vagyonának a kiárusításáról például. Mostanában ezekről a témákról már, már viszonylag széles körben beszélünk. De a 90-es évek, a komplet 90-es évek úgy telt, hogy ezeket a témákat Csurka István privilegizálta, és az ő sajátosan, meglehetősen primitív antiszemita kiszólásaival ö, ö, látta el. Én azt, azt gondolom, ez, hogy ez egy, egy lényeges az eredményezte, az, Azt eredményezte, hogy Mester Ákos azt mondta, hogy ezek a témák, ezek, ezek jelzésértékűek, és ahol ezek a témák felmerülnek, ott nekünk a civilizációs normákhoz való igazodást jelenti az, hogy ezeket a, a embereket, illetve ezeket a témákat, ezeket megjelöljük, ezeket karanténba zárjuk. És ezért nem sikerült ezekkel a témákkal normális módon szembesülni. Azt gondolom, hogy ez a komplett politikai garnitúrán, illetve az akkori elít felelősségeket. Valóban vannak ilyen ikonikus figurái. Ennek Most a története, mint a, mester a, a, mester a csurka, csurka is a mesterek. Én ha már róluk beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a két ember között azért van egy csomó lényeges különbség. Csurkának hosszú időn keresztül, vagy hát nem is annyira hosszú időn keresztül, de legalább két éven keresztül valós politikai hatalma volt, és a, a, az MDF egyik erős embereként. Ö, ö, nagyon komoly hatással volt a magyar hétköznapokra, míg a Mester Ákos megmaradt egy megmaradt egy mesternek, egy, egy Na, A Mester egy... is komoly hatalma volt, várjál már. Mester a 168-szor a főszerkesztője, magyar, magyar, magyar Rádiónak volt a fő munkatársa, azt hiszem, sőt, talán még vezetőpozíciót vezető pozíciót. Így igen, a 168-szor a című műsor, illetve újság főszerkesztője volt, illetve, igen, nem tudom, hogy voltak-e más műsorai is. Neki is nyilván az ő munkája is valóban nagy hatással lehetett a közéletre, de azért a, a csurkáival szerintem felesleges Most a csurka, De most a csurkának a, a, a szerepe is elsősorban onnantól kezdve nőtt meg, hogy, a, hogy megalakította a magyar útköröket, utána a hát A csurka történet, ugye a, a, a magyar fórumot fölfoglalja. Azzal a bizonyos dolgozattal indul, ami egyébként furamódon. A ott végződik egyébként az ő valós de A, a rendszerváltás történetének, vagy, vagy a rendszerváltás követőinek történetének egyik legjelentősebb deikai dolgozata attól függetlenül hogy hogy valóban egészen sajátosan primitív és és, és m, m, magában foglal fogla minden mindent, e, mindent szövege. Ilyen abból a, a félfasisztoid magyar magyar jobboldi narratívából ami ami a, a, a, a magyar történelmet a, a kizárólag a zsidó világösz a, a zsidó szemszögéből képes érzékelni és látni de de azt gondolom hogy a két figura ö, ö, közül a, a csurka jóval tragikusabb kategória, mint, mint, mint a Mester Ákos. A Mester Ákos szerintem nem változott soha. Ő mindig egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen egy ilyen elfogadható, tudod, egy ilyen, egy ilyen jól beilleszkedő, jóviális reformkommunista volt. Még, a, még a, a csurka tényleg volt valaki, mint drámaíró is, és mint politikus is. És, és a, a Tamás Gászper Miklós mondta a csurkáról, hogy az utolsó értelmisége a magyar politikában. Úgyhogy egyébként én a csurka, csurkától a veleig írtozom és undorodom, és, és egy végtelenül kártékony embernek tartom. Az utolsó politikus volt, aki gondolkodott, tehát aki gondolkodni akart, meg válaszokat próbált adni a, a világban feltett kérdés vagy a világban felvetett, kérdésekre, más kérdés az, hogy a válaszok, amiket adott, azok, azok, azok nevetségesek voltak, szánalmasak, kétségbejtőek és, és iszonyúak, de, de, de igen, ebben tökéletes egyet értek veled, hogy a 90 es években nagyon sok kérdést elhallgattunk, vagy, vagy nem is tudtuk, hogy ez a kérdések, kérdés de, de Azért, mert ehm... Csurka ezeket privilegizálta. Csak hogy ahhoz, hogy Csurka ezeket a kérdéseket privilegizálja, ehhez kellett egy Csurka, aki, aki elkezdett róluk beszélni, és kellett egy mesterákos, aki ezt a csurkát karanténba zárja, és azt mondja, hogy aki ezekről a témákról beszél, az a csurka mellé fog bekerülni a karanténba. Ezt ön azt Tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a magyar értelmiség észrevegye, hogy ez egy baromság, hogy ezekről a kérdésekről lehet másképpen is beszélni, mint a csurka. Csak, hogy eddig még nem merészelte megpróbálni. Azt gondolom, hogy minden se. normális országban karanténba zárták volna a csurkát. Itt, itt a De... probléma máshol van, szerintem. Itt, itt, itt az a probléma, hogy, hogy a hogy, hogy senki nem tudta, hogy ezek a kérdések egy léteznek, másfelől pedig a válaszokat talán még ma sem ismerjük. Tehát uh, én azt gondolom, nekem, hogy... Nekem volnának válaszaim. Nem tudom, hogy neked vannak válaszaira. válaszaira. Ne, tehát, ez... Tudom, hogy neked mindig vannak válaszaira, miért nem kételkedtem, de, de azt gondolom, hogy, hogy engem egyetlen... Tehát tudom, hogy nem szeretett, hogyha aktuál politizálunk, és ezért a Cuslák nevét most ejtettem ki először is utoljára, de, de a vele kapcsolatban egyetlen dolog ijesztett meg nagyon. Ha az indexet olvasod néha, akkor láthatod most van az indexen egy hosszú videó, videó összeállítása a 90-es évek olajügyairől. A legóvatosabb eslések szerint is körülbelül 10-15-20 ezer milliárd, tehát 20 ezer milliárd forintnyi pénz lopódott el, tűnt el 1990 és 1996 között az olajügyekben Magyarországon. És a meg én meg egyszer kimondom, a Cuslággal kapcsolatban bennem egyetlen egy rémisztő kérdés vetődött fel, hogy ö, tudtuk, hogy Magyarország ilyen, tudtuk, hogy Magyarország egy egy meglehetősen korrupt, mútyizó ország a maga networkjeivel és a nagyon sajátos urambátyám rendszerével, meg a, a hortista, meg kádárista jellemzőivel. És én azt gondoltam, hogy mondjuk a magyar politika úgy fest, hogy mit tudom én, vagy, vagy egy vidéki polgármester, és ahhoz, hogy mit tudom én, felvilágoztathass a következő választásokig a városodat, tehát, hogy eredményeket tud felmutatni, ahhoz bizony igen, meg kell kenni embereket, egy kicsit kell adni ennek is, annak is, úgy kell csinálni persze, mint ha pá csinálni persze, mintha lenne valódi bírálat, de hát tudjuk, hogy ez hogy megy. Viszont a szuslág óta gondolom azt, hogy lehet, hogy, lehet, hogy egész egyszerűen csak lopni indult mindenki. Tehát, hogy, hogy nem volt itt még az sem, amit, amit hittünk eddig, tudod, hogy, hogy a politikában volt valamiféle valami eredendő szándék, hanem, hanem egész egyszerűen a komplet garnitúra csak lop. Tehát, hogy, hogy nincs, nincs Nincs mögöttes. Tehát én néha be, hajlamos voltam belelátni a viselkedésükbe bizonyos fajta ilyen politikai, erkölcsi tartalmakat. Elmondom, hogy miről van szó. Most akkor elmondom konkrétan, hogy mire gondoltam. Nem kifejezetten arra, amiről most szó ejtettél. Arra, hogy a csurka az a globalizáció alternatíváin gondolkodott. Igen. Nagyon sajátosan múltszázadi, sőt, a mult századnak a leginkább vérzivatáros éveire emlékeztető válaszokat talált. Valóban. Nem voltak helyesek a válaszai. De a csurka elsőként a rendszerváltás után elkezdett gondolkodni a globalizáció alternatíváin, elkezdett diszkomfort érzést mutatni abban a helyzetben, abban a történelmi szituációban, amiben voltunk, miközben az összes többi politikai párt, az összes többi tolforgató, akár újságíró, közíró, politológus, vagy bárki, mindenki más lubickolt ebben a szabadságban, ebben a demokráciában. És a csurka meglátta, hogy ez mennyire nem és amiket megmondott, hogy ehelyett viszont ez, meg ez, meg ez, azok a dolgok valóban nem állták meg a helyüket. Ebben nincsen köztünk vita. De a csurka volt az első, aki nemet mondott arra, Én ugyanezt mondtam, a én csak csurka azt mondom volt? Én azt mondom, hogy nagyon hogy arról beszéltem, amiről csak egy más kodláról próbáltam megközelíteni. Tehát én mondom, tehát engem lehet, hogy nagyon későn, is, és sok hallgató biztos kijönhet, és azt mondja, hogy jó, én ezt már sokkal régebb óta tudom. A csúszleg úgy lémisztett meg annyira, hogy gondoltam arra először, hogy talán azok, akik azt állították, hogy, a, hogy, hogy hogy, hogy kérem, ezek lopnak, azoknak igazuk volt. Hege. Tehát, Hege. hogy. És arra jöttem rá, tehát és most már hagyjuk egy pizzta mert, mert ő maga is Róla is bebizonyosodott, hogy számtalan alkalommal uh, tulajdonított el állami a? pénzeket. A? Hogy, hát ö, nem nem feltétlenül állami az pénzeket. Olajügyek, de. Az olajügyek már ezek. 1989-ben. Ez ez az, ez, ez ez ez ez ez tehát nem, ugye volt ez a magyar valami borügye is volt, ahol. Meg ugye volt egy, volt egy forgatókönyv, amiért felvett valami 20-valahány millió forintot, amit soha nem adott a tisztes forgatókönyv se készült el. Hát ő meg ő is. Hát Princ Gábor is pénzelt eltelt. Így van, tehát ő is. De most mindegy, hogy csurkalom. De mindegy, hogy igen. Tehát azt gondolom, hogy én arról akarok beszélni, hogy az olajügyek 89 környékén indultak. Uh, és átíveltek a, a komplet Antalli, illetve Boros kormány regnálásán, egészen a Horn kormány uh, uh, létrejötteig, illetve még azon túl is. Uh, és és a, nyilván azok, azok az olajpénzek, amiket akkor ez a garnitúra ellopott, vagy ezek a garnitúrák, vagy a komplet államerezon ellopott, és uh, azokból, azokból lett később a magyar gazdaság, vagy lett -e később... Tehát ez, talán ez volt a magyar eredeti tőke felhalmozás. De, de én azt... Tehát erről nem beszéltünk, azt hiszem, hogy tíz éven keresztül. Tehát, hogy, hogy mindenről beszéltünk, de hogy lehet az, hogy arról soha senki nem beszélt az elmúlt, tehát a 90-es években engem ez rémiszt meg a leginkább. Na, erről van szó. A csurkán kívül. Miért van az, hogy a csurkán kívül senki nem mondta ki a 90-es években, hogy az Amerika, aki mérvadó politikai vagy média személyiség, hogy... Az Amerikai Egyesült Államok igenis egy zsarnoki intézményt működtet a világgazdaságban és a világfegyverkezési és diplomáciai rendszerében. Hagyjuk, hogy egyetértesz-e ezzel most, te vagy igen? sem. Ez egy olyan kérdés, ami a világon. Akkor a mondjuk világon fogalmazok így, így van, hogy ez egy kérdés, nem egy tény, de jó, hogy kérdésként felvetés. Szerintem egy, szerintem egy tény, szerintem az egy ellenkezője a tény, és ez mutatja azt, hogy ez egy kérdés. Igen. Na, hát én is azt mondom, hogy ez egy azt ez, ez nincsen így. Ez nem, nem, azt kérdés. Mondom, hogy ez egy, nem ez lehet egy kérdés. Lehet, azt mondom. Minden lehet kérdés, arról van szó. Csak hogy ez a világ minden más táján egy létező kérdés volt. Magyarországon azért nem lehetett kérdés, mert Csúrka István feltette, és Mester Ákos azt mondta csurkára, hogy ő fasiszta és ez, a, ez egy fasiszta kérdés. Szerintem, arról ezt a van szó, tehát a... Nem, arról van szó, hogy a globalizációnak számos vonatkozása van. Ennek a vonatkozás állam szerepe a legnagyobb tabú egyébként, amiről ha, ha megpróbálsz beszélni az. izrael állam politikáját bírálni, akkor rátsütik, hogy náci vagy. A, az amerikai Egyesült Államoknak a szerepe a világban. A globalizáció, a multinacionális cégek, a bankrendszerek, stb. Ezek a dolgok, a korrupció is akár. Ez egy dolgok... sajátosan magyar probléma, mert a nyugati sajtó jellemzően ö, baloldali, illetve újbaloldali új és jellemzően izrael ellenes, nem de ezt a magyar. Kérteni, hogy mit jelent az, hogy baloldali, mert Magyarországon nincsen baloldali sajtó. Nincsen baloldali sajtó. Ez igaz. Jobboldali sajtó van, kétféle a, jobboldali a, a, sajtó van. A, a bolgár úr hallgatói megrémülnének, ha Nem, tudja, baloldali, de, sajtót, nem, nem nincs baloldali sajtó. Magyarországon nincsen baloldali sajtó orgánum, nem létezik, nem ismeri a magyar közönség, hogy baloldali sajtó. Ezért kár, kár ezt a kifejezést használni, mert az fog az embereknek eszébe jutni, hogy népszabadság, és elokádják magukat. Hát, hogy van egy ilyen a... vicces kriptokommunista lap, a Szabadság a lapja, de nem. Jaj, de ne az már, ne, hogy már az baloldali. <gül> a, az mi, az Inkább mondom azt, hogy nincs baloldali, mint hogy azt mondjam, hogy van egy a munkáspárt lapja. Igen. Szóval, és mi ez? Mi, a, mi az, aminek a média uralma zajlik? Ez a TINA. A tina nem a TINA magazinra gondolok, hanem a TINA az egy, az egy közkeletű rövidítés a nemzetközi sajtóban. Ez a there is no alternatív. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs alternatívája. Minek nincs alternatívája? A jelenleg fennálló globális, multinacionális, nemzetközi, neoliberális rendszernek. Ennek a struktúrának, ennek a modellnek. Ennek nincs Állított alternatívája. De nem, a megint tina. csak persze, igazad van, ez, ez, a egy, ez lehet nem egy kérdés A világban, megint. a nagyvilágban nincsen a Tinának komplet médiauralma. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős euh, média többségben van a Tina, de nincs média uralma. A 90 évek teljes egészében, de azóta is gyakorlatilag a magyar média az a Tina jegyében zajlik. Tehát nincs alternatívája a globalizációnak. Szerintem ennek egyébként nincs alternatívája. Most több mindegy, mindegy, mindegy, hogy hogy állítja, hogy Tina, bocsássál meg. Teljesen mindegy, hogy hogy állítja, hogy Tina. Mert állíthatja úgy, hogy Tina, hogy leírja, hogy Tina. Tehát leírja, hogy nincs alternatíva, és ez persze sokféleképpen le lehet írni. Tehát a, ez egy szellemiség. Tehát a tina az nem annak a leíszág. Nincs alternatíva, én nem a tina, az, az, az nem haragszom annyira a, ma a magyar közéletre, bár haragutatnék. Uh, de most de... nem a te véleményed számít, hanem hogy ez nem, ha nem a kérdés. Ne, nem de az, azért az enyém <laughs> sem számít, nem, érted? Most nem arról beszélek, hogy van-e alternatívája, vagy nincs, hanem hogy ez a kérdés, hogy van-e alternatívája, vagy nincs, az nem merült fel 2007 ig gyakorlatilag a közsajtóban. Erről beszélünk. De erről beszélek, meg, erről hát próbálok a... beszélni, arról te próbálok neked ez annyira nem fáj, mert te szerintem nincs alternatíva. Nem, nem azt De akartam a... mondani, hanem ha mindig, mindig előre hitre a gondolataimat, és ugyanakkor soha nem. Jó, már ne... hát tízből kilenc jön, na, ne mondjátok. tízből háromszor fogalmazom igen. Hmm, na jó. Szóval igen? nem, tehát én, én annyira nem haragszom a magyar közérte, mert ennek azért nyilván volt egy csomó oka. Tehát a, a rendszerváltást követő a eufóriának, vagy, vagy e, e, és az ugye most egy egy, egy cikk lenne, nyilván külön lehetne választani az eu-t meg a fóriát. E, tehát Inkább az, az e, eufóbiát érzem. Igen, akkor még volt egy nagy adag eufória, e, és egy csomó vágyakozás, és egy csomó félértés a nyugattal kapcsolatban. És azt gondolom, hogy, hogy e, az, hogy nem volt általában rendszerkritikus a magyar sajtó, e, e, ezért ez okozhatott, tehát egyfelől ez, ez fakadhatott abból is, hogy azért a rendszerváltás követően igenis volt egyfajta kimerültség, ráadásul azért, azért azt a rendszert, amit, amit, amit uh, a KD rendszert követte, mégiscsak mi teremtettük, tehát azért a, az ember legalábbis a kezdetekkor uh, nehezen uh, esik neki a saját alkotásainak vagy a saját művének. Uh, megtörtént ez egyébként rögtön már a taxisblokáddal, de azt gondolom, hogy akkor annak ezt a fajta, nem tudom, ideológiai töbletét senki nem érzékelte, vagy érezte. Uh, pedig ami, ami szerintem bár ugye az volt a jobboldali narratívának ez már része, hogy, hogy ez egy nagyon gonosz SZDSZ-es összeesküvés végeredménye volt, én azt gondolom, hogy a taxisblokád az utolsó uh, kőkeményen baloldali uh, és, és uh, ez mondom, uh, undorító pucs kísérlet volt. Szerintem pedig egy, egy nagyon is baloldali... A uh, volt, abban aztán uh, semmi baloldali nem volt. Uh, az és az és első, ez él, első ilyen... az az intézkedésénél megbuktatni egy törvényesen választott kormányt. Tehát gyakorlatilag jó. volt, de mindegy. Forradalmi szerintem kísérlet, kísérlet igen. A forradalom azt mondod, mit jelent? Az a társadalmi rendszernek a megváltoztatását jelent. A forradalmi a forradalmi nem kísérlet volt, volt, nem azt mondtam, hogy forradalmi kísérlet volt. De miért a baloldalit, kísérlethez kell, hogy ilyen egy narrativát. Te nincs valószínűleg nincs ennek most ebben a vitában én, nincs ellentőzsége nem tudom én, én, én én én azt érzem sőt, hogy egy tundoritok pusztult meg nem vagyok szerintem meg nem szerintem meg nem uh, szóval ez itt megszabadultunk az egyik anyomunktól uh, a szovjetuniótól a ez, ez kétféle állapotot eredményezett. Egyfelől azt, amit te mondasz, hogy, hogy elkezdtük kritikátlanul szeretni a, a, az Uniót, illetve az Egyesült Államokat. Ez, ez probléma valóban, hiszen az Egyesült Államok külpolitikája bírálható és bírálandó, ahogy, ahogy az, az Unió kül- és is nyilvánvalóan bírálható és bírálandó. Erre akkoriban nem volt igény, és akkoriban az eu és az USA-skepticizmus -us valóban a, a jobb sajátja lett. De hogy erről mennyi, mennyiben tehet a mesterákos és mennyiben a csurka, ez persze megint más Képér. Ők ketten, ők ketten főzték de ezt. Ez, nem, erről ők ketten tehetnek. Pont anyira a csurka, hogy... mint a mesterákos, Mert a csurkának annak értelemszerűen joga van ahhoz, hogy a saját ő maga számára fontos kérdéseket felves, és arra a saját maga buta válaszait megadja. Csurka ezt megtette. Mester Ákosnak pedig. Igen, hogy joga van mondom, ahhoz, hogy, pedig hogy, joga van ahhoz, hogy, hogy a, a neki nem tetsző véleményeket negligálja, és azt mondja, hogy ezek a vélemények ezek nem tartoznak ő szerint az ő általa értelmezett civilizációnak a körébe. Csak szerintem az ami ki, most zajlik ki, mindenki. Mind, az... Persze, csak aztán a, a mi felelősségünk, meg a tömegek felelőssége annak, annak a nagyon sok embernek, aki elhitte ezt Mester Ákosnak. aki elhitte ezt Mester Ákosnak, hogy ezek nem fontos kérdése... Pusztán csak azért, mert egy meglehetősen primitív anti-szemita ember vetette fel őket. De azt gondolom, hogy azért nincs uh, igazad, mert, mert közben a mérlegenyelvvel kilenget egy tökéletesen más, de t -t az ellenkező irányba is. Uh, és. Uh... Ez pedig, ez pedig ez a számomra legalábbis most már totális váló és mindent eluraló antiamerikanizmus. Ami szerintem, szerintem ugyanannak a tünetnek a másik oldalában. el az mindent. A, csak a, megszabadulunk, az, megszabadulunk a komplexuság. Kúszság, megszabadulunk el minden, ne Enne, megszabadulunk a, a komplexusainktól. De ez szörnyű egyébként, amit mondasz, még olyan mélységesen nem állja meg a helyét, hogy rá kell, hogy kérdezek. Ezen a médiumon kívül, tehát ezen a két órán kívül, amit most, most itt így gyárlunk. Ezen kívül, melyik az a médium Magyarországon, amelyik a dől az anti-amerikanizmus. A magyar nemzet. A magyar nemzetből masszívan. A magyar nemzet antiamikanista, euszkeptikus, izraellenes, palesztinbarát, arab barát ö, felmondja egyébként ö, ö, nyilván picit elszomorodnál, hogyha belelapoznál ebbe az újságba, és látnád, Nem hogy a bevalló. bevalom. Igen, hát a, a, a nemzet retorikája ö, ijesztően sok ponton megegyezik a nyugati újbaroldal, mondom Izrael és Amerika ellenes retorikájával. Inkább nem, nem ijesztő szerintem, hogyha ez így van. De egyébként... Na, most... Akkor akik téged fideszesnek hittek, most megnyugodhatnak. Hát, ettől, ettől, ne, ettől ne nyugodjanak meg. Tehát, hogy így, a Pusztán azért, mert hogy a te általad most felmondott ö, ö, magyar nemzetes retorika az megegyezik az, a Le Monde nak a Le Monde nevű francia lapnak a, a... Hát ez azért van, mert nálunk minden összekeveredik egyébként. Tehát ez... Azért, mert rátette a kezét az egyik, az egyik oldalra Gyurcsány a másikra Orbán, és minden, mindenki pedig az éppen a pillanatnyi politikai érdeknek megfelelő segnyalása mentén próbálja. Mölszátolni az az az... vagy összeollózni a kommunikációs térből mindazokat, ami éppen beleill. visszatérő tisztelen az antiamerikanizmusra, hogy néha az, az érzésem, hogy, hogy mondom, tehát, hogy, hogy a, most éppen a másik uh, uh, serpenyő kezdte eltöltödni még a még az első serpenyő kívül. Tehát lehet, hogy lehet, hogy uh, f, f, nem tudom, egyedül maradtam a, a, a, az amerika barát érzéseimmel, de, de azt is érzékelni kezdtem, hogy, hogy valahogy, valahogy az anti és sok a mögött valahogy ott van a, a nagy testvértől való megszabadulás fájdalma Tudod, a Stockholm-szindróma. Keresünk ma valakit, akit, akit, meg, akit megint utálhatunk a saját gondjainkért. Tehát Amerikát hibáztatjuk most újabban, megint egy csomó olyan dologért, ami valójában a magyar közélet hibája. És én a magyar közélet hibája, de én a bolygó haldoklásáért, a közel-keleten Igen, csak, csak a a azt, Magyarországon Magyarországon GDPért, az azt mondod, hogy a bolygó Azt mondod, hogy Gyurcsány, azt mondod, hogy Orbán, és aztán ez a dolog valahogy mindig összekapcsolódik a globalizációval, ami végsősorban az amerikai termék, vagy hát legalábbis a. a, a Amerika képviseli a, nem tudom, a globalizáció, mm. uh, no, ideológiát, vagy a Primitív aztán... vagyok és demagóg, és azért elég merészen szoktam a de ez, amit most előadtál, ez azért még én tőlem is túlzás lenne. Előtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba. Nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt. Szóval valami, arra, valami olyasmiről esett szó, mint a reklám, valamint a hírek előtt, hogy a közvélemény, a nyugati közvélemény nagy mértékben el van rekesztve a saját véleményétől is. Mert hogy a intézetek is az abbéli véleményét kérik ki, amivel kapcsolatos véleménye a közvélemény formáláshoz szükséges. Tehát, hogyha mondjuk nem akarják olyan mértékben formálni a közvéleményt, akkor, akkor, akkor nem kérik ki ott, ott esetben az ő véleményét. Hát Magyarország szerintem ilyen tekintetben halmozottan, hátrányos, halmozottan hátrányos. igen. De azt gondolom, hogy azért vannak bizonyos történelmi sajátosságaink, és ha egy picit egy tágabb térbe helyezzük mm. ez az egész kérdést, akkor ugye két gonddal szembesülünk. Az egyik az az, hogy, hogy Magyarország ugye mindig is periféria volt, és ezért hozzánk mindig sokkal kisebb lendülettel érkeznek el azok a, és jóval később, azok a nyugati f, f, f, nem tudom, eszmetörténeti áramlatok, amik, amik meghatározzák egyébként a, a, a világtörténelem alakulását és irányát és a Kárpátokon rendszerint ez a hullám, hullám meg is törik és csak, csak nem tudom néhány fodor jut át hozzánk vagy a hullámok fodrai a fodor nem fodorgáborra fodor gondoltam igen. szóval tehát ez, ez jellemző a magyar politika egészére jellemző a magyar, magyar nem tudom társadalom önképére és, és jellemző, épp úgy a magyar magyar, nem tudom, film, filmre, kultúrára, képzőművészetre ez a, ez, a, ez a komp, illetve ez a periféria jelleg, és, és ez a mindentől való elzárkodás és belterjesség. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nem csak az, az, az okozta ezt, hogy, hogy itt valami, nem tudom, volt egy konszenzus, vagy, vagy volt egy ilyen konszenzuális valami, hogy, hogy vannak dolgok, amikről nem beszélünk, hanem egész egyszerűen ez a fajta közélet nem igényli nem, nem, nem, a, a külvilággal, nem, nem, nem, és a, a, a külső gondokkal szembeni reflexiót. Tudod mi volt a konszenzus? Hogy a globalizáció antiglobalizáció dilemma az demokrata, antidemokrata dilemmává, meg ö, baloldali nép, ö, bal, baloldali Azért, mert mi egy vált a médiának a hasábjain. Azért, mert mi egy benszülött törzs vagyunk, mindent lefordítunk a magunk nyelvére. tehát de a, Ez egy a... sötét, 20. század derekán már avitnak számító nyelv. Igen, igen, csak, csak mondom, tehát mi úgy értelmezünk mindent a világból, ahogy, ahogy azt érteni, ahogy, azt, ahogy mi benszülöttek azt érteni véjük A, a, de... a tóta v. Erpád írta le egyszer a rakományvallást, tudod. És Magyarország egy picit így működik. A rakományvallás a, a, a 20. század 40-es éveiben jelent meg, amikor az ugye a békaugulás taktikát alkalmazva szigetről szigetre foglalták vissza a Japánoktól a csendes-óceáni szigetvilágot, akkor az ott élő. Teljesen arhaikus kőkorszaki körülmények között élő törzsek, nél megfigyelték, hogy amikor az amerikaiak eltávoznak, akkor kőből, tehát kövekből kiraknak leszálló pályákat, irányító tornyokat építenek fából, és ott integetnek fáklyákkal, hogy az amerikai földirányítók tették a repülőgépeknek, mert ők ugye azt vették észre, hogy akkor mindenféle érdekes tárgyak esnek az égből, hogyha ott emberek tudod, konzervek, meg mit tudom én, meg finomságok, meg egyebek esnek az égből, és így alakult ki a rakományvallás, elkezdtek olyan... Ö, ö, tehát, hát kialakult egy kultusz ennek nyomán. Kialakult egy kultus, lett kultus lett ennek vallásuk, nyomán. Igen, ez, ez a vallásuk, a, hogy hogy ilyen köveket, kövekből... Ö, ezt a liturgiát ilyen, kell folytatni, és van, akkor jönni tehát, fog a repülő, és jönni fog a, finom jönni fog a finom koncert. Tehát valahogy mi is így fordítjuk le a nyugati, nyugati ö, ö, Ezre történetet, a saját nyelvünkre, tehát a, a bármi történik sajátosan, történik. sajátosan szomorú Igen. és sajátosan primitív, de, de fontos, hogy megnevezzük a felelősöket, a felelőseit ennek. És ennek a felelőseit én most mondom, szimbolikusan, csurka Istvánban és mesterákosban jelölném meg. Persze, volt egy nagy csurka az egyik oldalon, és volt sok kis mesterákos a másikon. Tehát most mondhatnék még millió és egy nevet de nem lenne Bölcs, bölcs István például. <gül> szóval hogy mi, mi a nagyon nagy probléma? Az, hogy mivel a magyar társadalom, úgy mint számos más társadalom de a magyar társadalom aztán kifejezetten el van rekesztve a saját véleményétől. Tehát nem ismered a saját véle... a saját személyes véleményedet ismered, de a közvéleményt nem ismered. Tehát nem tudod azt, hogy a te véleményed, a környezeted, a polgártársaid véleményével mi áll össze. Ezért aztán rá vagy szorulva a vélemény formálóknak a vélemény formálására. Ez a vélemény formálás. Aztán hatékonyan eredményezi a te számodra azt a mértékű média kiszolgáltatottságot, azt a mértékű agymosást, amelynek a révén például most itt elmondhatjuk, hogy 15 év deficitet halmoztunk fel a globalizáció kritika. Ö, ö kommunikációjában. Egyszerűen most kezdünk el valamelyest szembesülni, tehát most kezdünk, ott van például Tóta Viárpád, akit az imént említettél. Róla tudjuk, hogy ő egy neoliberális közíró, tehát meglehetősen globalizáció fetiszta. Tehát ő, ő a globalizációt azt a, azt a, úgy tekinti, mint a rakományvallás hívek a, a, az égből potyogó konzervdobozokat. Tehát ő ehhez így áll hozzá. De, de ez is már egy újdonság, hogy őt így lehet definiálni. Mert Tíz évvel ezelőtt azt mondtuk volna rá, vagy akár csak hat-nyolc évvel ezelőtt azt mondtuk volna rá, hogy ő liberális. Egy liberális közíró. Holott ma már tudjuk, hogy a liberalizmus is egy olyan fogalomkör, ami neoliberalizmust is jelenthet, meg emberjogi értelemben vett liberalizmust is jelenthet, meg egy csomó minden mást is jelenthet, és ezen, tehát is jelenthet. Tehát egy, egy csomó minden más, tehát ez, ez, ez aztán összeáll egy csomó mindenből, és például amíg mondjuk Noam Chomsky azt mondja magára, hogy libertárius, addig... Noam Chomsky és és Tóthavi Árpád szinte semmiben nem értenének egyet. Igen, csak. A... hát mind a kettő valami hasonlóból indul ki, egészen különböző következtetéseket le. tehát már a definícióink. Igen, csak az, hogy az, hogy a, a Tóthavi Árpád legalábbis az ideológiai, nem tudom, jelzőit tekintve már már elkülönült, tehát ebből a, a, a nagy liberális halmazból kiváltak a kisebb alhalmazok, kivált egy, egy nagyon pici neokonközösség, Kiváltak az alterglobok, kiváltak az. Az is nagyon a, pici nyugodt Igen, az is nagyon az pici nyugodt pedig erre az egész. Kivált a magyar újbaroldalt. De, magyar vagyunk, új baroldal, de, de, de ezek nagyon pici közösségek. De egy de folyamat, én mindig mindig igyekszem mindent pozitívan látni. Tehát ezek a folyamatok már, amik ugye, és ezek a, ezek a mozgalmak, amik, amik ugye a. Tehát, például az újbaroldal vagy a magát újbaroldalnak nevező szellemi mozgalom, ami az 68 al indult el, és mostanra az Orbán Viktor, illetve a Sárközi és a, és a Sárközit utánozni akaró, valamiért utánozni akaró Orbán Viktor szerint már a véget ért és megszűnt. Ezek, ezek ezek igazából el sem kezdődtek nálunk. És, és most, tehát azért vannak már bizonyos nyomai, hogy, hogy Magyarországon is vannak alterglob közösségek, újbaros közösségek, neokonzervatívok, libertáriusok, de, de és megjelennek a magyar szélsőjobboldali mozgalmak is sajnos meg, megjelenni látszik bizonyos helyeken érzekelhető valamiféle magyar újra definiált kommunista mozgalom is, de ez ugyanúgy történik szerintem, ahogy ez történt a 10-es, 20-as és 30-as évek Magyarországán ez valójában egy értelmiségi belügy, még mindig az. Tehát egyfelül örülök, mert ezek megjelennek, vagy, vagy van valamiféle ö, ö, szellemi kulturális mozgás Magyarországon, legalábbis több és, és ö, kevésbé emlékeztet a 90-es évek szekért, ö, vagy a lövészárok harcaira. És az, és az akkori szekértáboraira, de, de még mindig nagyon kevés. Tehát még mindig arról, arról beszélünk csak, hogy, hogy ö, három ember nem azt gondolja, mint másik három ember gondol, és azért szerintem van más, megint három ember, akik megint tök más gondolnak. De az emberek ugye még tényleg mindig, mindig a, a felmondták. A... De itt arról van szó, hogy a közvéleményt iparosították. Tehát, hogy ez is egy iparág. A közvélemény formálás, az a közkapcsolatoknak az iparága. Gyakorlatilag. Ezt hívják úgy, hogy propaganda. Most... Gyakorlatilag ez az, ami meghatározza a közvéleményt. Ez az, ami meghatározza a közgondolkodást. Miért? Mert az embereknek nincsen fogalmuk a közvéleményről. Ezért a közvélemény az egy, az egy termelési, termelési ágazatnak a terméke. Tehát a közvélemény az egy modern termék, ami, ahol a megrendelők, azok a politikai pártok, a politikai szereplők, illetve a gazdasági cégek, és ahol a gyártók, azok a médiumoknak az alkalmazottai. Többek között mi, jelen esetben mi. Ez itt, ez a közvélemény formálás, amit mi csinálunk, ez egy modern ipari ágazat, ami itt zajlik. Ittán. Ez propaganda. Agit prop. Tömeg propaganda. És teljesen mindegy, hogy mit hallasz benne, ez a, ez a műsor, ami itt most zajlik, ez többé-kevésbé egy ilyen globalizáció kritikus propaganda. Én, nem én tovább mennénk, mert azért, azt gondolom, hogy, azért, hogy ezek a, a jelzők sem. olyan Többek között olyan vendégek, mint például te azért vesznek részt ebben a műsorban, hogy ez a propaganda ez ne legyen kritikátlan. De, de, de mégiscsak az, És tudod, hogy miért tartom fontosnak egyébként én undorodom a propagandától és rühellem, és tudod, miért tartom fontosnak mégis, hogy ez a propaganda, amit zajlik, ez folyjon. azért, mert sehol máshol nincsen. Gyakorlatilag ez az a szegmens, ez az a kérdéskör hogy globalizáció vagy sem, amely kérdéskör a világon mindenütt megosztja a társadalmakat, Magyarországon pedig nem vetődik fel. Nincsen. Nincsen, nem jelenik meg. Egyszerűen nincs. És azt gondolom, hogy ez erről a kérdésről, erről a dilemmáról, erről fontos eszmét cserélni. Fontos lenne eszmét cserélni. De a reklámipar, a reklámpropaganda az közösségi szinten, állami vezérléssel, mídiavesel, illetve piaci vezérléssel egyaránt folyik. Tehát akkor a teljes Ez társadónak... hogy a, hogy a, a, a komplet állam államre a multinaci, vagy a multinacionális tőkével e, igyekszik megakadályozni a Magyarország, a, a magyar társadalom öntudat, öntudatra ébredését, e, és ezt teszik azért, hogy a, a, a maguk latifundumai vagy feudomjai e, megmaradjanak, és hogy minden maradjon úgy, ahogy volt. Mm? Én ezt nem gondolom ennyire tudatos és átgondolt folyamatnak, bár abban a tekintetben egyetértek, hogy, hogy egy társadalom, aminek egyébként épp úgy része az elit, a baloldal ezt igyekszik elfelejteni sokszor, és az elitet a, a társadalom testéből kiszakítani, és hogy attól külön, vagy attól függetlenül funkcionáló, különálló egységként kezelni, de azt gondolom, hogy nem. Tehát a, a társadalom egy folyamatos reflexió, Az elit épp úgy ö, ö, reflektál a társadalom igényeire, hogy a társadalom is bepr Információ közelbe kerül. De információ közelben vannak ezek. Az, Szadalom? Ez, igen, én azt gondolom, hogy a társadalom ennél egy jóval. Ö, ö, 15 éve nem szembesül azokkal a kérdésekkel, amelyek a nyugati társadalmakat foglalkoztatják. Igen, csak azt gondolom, hogy, hogy a társadalom egészére jellemző, nem csak a magyarországi elitre, vagy a magyar elitre, hogy, hogy elzárkózik. Tehát a, a, a, a magyar, magyar középosztálynak épp úgy azt gondolom, hogy történelmi felelősség. el mitől? Hát nincs is olyan média, amelyik ezeket a kérdéseket felvet. Mert szerintem ez senkit nem érdekel. Tehát Magyarországon nagyon kevés, megmondom, hogy de miért. De, de, de nem, is, nem is érdekelhet valami, amiről nem hallottál, azt se tudod, hogy micsoda létezik ez a dilemma? Ö, szerintem, tehát valamilyen módon azért ez mindig jelen volt a magyar, magyar, magyar közéletben. Ö, Persze a mérték az amiről vitatkozunk. Uh, Időről időre nyilván voltak olyanok, akik, akik vagy egyszerűen csak ilyen szikár, nem tudom, külpolitikai újságírók, akik, akik említést tettek a világban folyó dolgokról. De, de ez, is, ez egy magyar sajátosság, igen. A, a, a, a magyar közélet jellemzően elfordul nyugattól, jellemzően elfordul a környező országoktól, amébéként legalább akkor a hiba, mint, mint elfordulni nyugattól, azt gondolom. Tehát a, amikor a... fasiszták jogatnak, akkor mindig odafordulunk. Tehát amikor például hajdereztek, emlékszel a nagy hyderezésre, aztán semmi. Se semmi alapja nem volt, mert Haider kormányt alakított, és semmi semmi fasiztaság nem történt Ausztriában. De, De nem is ez volt a kérdés, hogy Haider vagy a a is Heider. volt, akkor Hajde nagyon jó volt a nyugatra odafigyelni, akkor rögtön odafordítottuk az orcánkat. Csak akkor érdekel, De ez, és ez megint a lakományvallás problémája, mert, hogy, mert hogy a Haider egy olyan probléma volt, ami, amiről, amiről mi nagyon szeretünk. Amiről mi nagyon szeretünk. Amiről amiről nagyon szeretünk Na, hát beszélni. Erről van szó. Szóval mi is a lényeg? Hogy ha valaki ezt az egész kérdéskört megpróbálta fölvetni az elmúlt 15 év során, vagy 17 év során, hogy a Tina az mégsem Tina, hanem valaki más. A Tina tehát a There is no alternative doktrínája, vagyis nincs alternatívája a globalizációnak, nincs alternatívája a neoliberalizmusnak. Tehát aki a Tinával szembehelyezkedett, az egyszerűen nem kapott lehetőséget a publikálásra nem kapott lehetőséget arra, hogy megnyilvánuljon. Ezt ki kell mondani. Mert nem arról van szó, hogy nem voltak ebben az országban olyan elhivatott és tehetséges közírók, akik ne, ne akartak volna ez, ebben a témában megnyilvánulni, vagy ne tudták volna összeszedni magukat és a gondolataikat, is értelmesen leírni, mert voltak. Mert ott van Lányi András, akinek szégyen szemre kezembe került két évvel ezelőtt írott szamizdat dolgozata. Tehát egy szamizdatot adott ki, és azt mondta, hogy eljöttek újra a szamizdatos idők. Mert bizonyos kérdésekről nem lehet Jó, beszélni. Gondolom, Hallgatni kell, és ezek, én, tehát, tehát ezekről az akcióktól leszek azért rosszul. Tehát, De várjál, várjál, várjál. Szerinted kiadott volna szamizdatot, hogyha ő? Neki az ilyen tárgyú írásait valamelyik Magyarországon megjelenő vagy budapesti székhelyű politikai napilap nagy számban közölte volna? hogyha talált volna szponzorokat egy ilyen Tehát újságnak a megjelentetéséhez, hogyha, a, hogyha a, a média hatalom, az, valamint az üzleti, piaci diktatúra nem lehetetlenítette volna el ezeknek a gondolatoknak a kifejezésre jutatását akkor Lányi András kiadott volna egy Én nem hiszem, nem hiszem, hogy a, a, a Lányi András, a, a nem tudom, valamiféle üzleti érdek lehetetlenítette volna el, vagy, a, vagy ahogy fogalmaztál a, a, a, a neoliberalizmus. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha, ha az olvasóimat nem érdekli Lányi András, akkor nem fogom megjelenteti Lányi András cikkei. És azt gondolom, hogy, hogy egyébként egy működő, működő demokráciában, főleg az internet korában, amikor azért az blogot, aki akar, és két évvel ezelőtt is már azért blogot, aki akar, és hogyha egy blog jó, és egy blog olvasmányos, és egy blog érdekes, akkor azt gondolom, hogy a, a látogatottságáról kizárólag. A, a blog szerzője. Hát a blog az tehet. egyfajta szamizdat egyébként. Igen, de azt gondolom, hogy szamizdatról beszélni 2005-ben, hogyha ez két évvel volt, Uh, hát, ez egy új szamizdat, tudod? Tehát most ne egyél bele a 20. századnak a kategóriáiba. De én ez bele, egy, azért akarok belegyepesedni, mert, mert, mert, mert a szamizdat uh, a, a maga idejében, ugye ez egy, a szamizdat egy, egy, egy uh, orosz szó, uh, és az első szamizdatok a, a, a Szovjetunióban jelentek meg, uh, aztán megjelentek ugye a, a kelet-európai uh, kommunista országokban is, többek között Magyarországon is, borzasztó bátor uh, dolgok voltak a, a, a nem tudom, iszonyú bátor kiállítások, volt a szabadság, a demokrácia és egy csomó olyan eszme mellett, ami, ami ezekből a rendszerekből hiányzott, és ami azt gondolom, hogy, hogy a normális emberi élethez elengedhetetlenek. És egy, egy demokráciában fordalmárt játszani, azt gondolom, hogy lehet természetesen, csak, csak figyelj, én azt gondolom, hogy ez a lényeg. De, most azt gondolom, te de én, én ne, azt ne akadjunk fenn a lányi Andrásnak a médiatrükjein. Ez egy média hack volt az ő részéről, hogy ő kiadott egy szamizdatot. De Ezzel ettől válik most Én már nem felejtsen okay. meg, ciki, de amire rá akarja hívni a figyelmet, az azért még egy létező jelenség lehet. Most de arról beszéljük, hogy szerinted a lányi cikki-e vagy sem. Én a lányit egyébként mellesleg nem mellesleg tisztelembecsülöm, de nem is az a lényeg, hogy most a lánynak a gesztusa az most te finom ízlésednek a próbáját kiállja-e vagy sem. De szóval csak lényeg, az az én az hát csak ki azért finom ízlésednek próbálja Ha tetszeni akkor akkor állja ki. Tehát azt gondolom, most, hogy. De hogy, most hogy... hagyjuk, mert a lányi András, tehát hogy mondjam, ez most nem a. Figyelj, a, a, a, a demokratikus ellenzék bátorság arról volt, hogy szabad embert játszottak egy, egy, egy olyan országban, ahol Hol, nem volt púgult, szabadság. Pugult fel az egész. Ez a jó játék, hogy, hogy, hogy, hogy tehát Magyarországon igen. Tehát még azt is, azt is próbáljuk minél gyorsabban és uh, lehetőség szerint minél hathatósabban élni, uh, a, a amire, amire még lehet, büszkék a lehet, lehetnénk. Azt gondolom, lehet, hogy a demokratikus ellenzékre lehet. büszkék lehetnénk, de mindegy. Uh, jó, viszont mindegy, viszont mindegy szerintem sem... annál kínosabb és, és kártékonyabb dolog nincs, mint amikor rabot játszunk a szabadság korában. Jó, hát azért az, büszke az, büszke az... Büszke lennék a demokratikus ellenzékre, ellenzék büszke lennék rájuk, hogyha most nem ők lennének az csinálja a radikális jobb is, hogy forradalmat kiált, meg ávót, meg meg, meg, nem Jó. tudom mit. Hát... Jó, a, a, a lényeg mégiscsak az, hogy próbáljunk már meg arra az üzenetre figyelni, amit te szerinted ilyen módon próbál kommunikálni, lányi Csak azért hoztam föl példaként, most ne a lányi bele, mert nem a, lányiról, nem a lányi személye a lényeg, hanem az, hogy Magyarországon ezek a vélemények a mainstream médiában nem jelenhetnek meg. Miért? Mert hogyha valaki kritizálja az üzletet, a piacot, a multinacionális nagyvállalatokat, akkor azok az újságok, amelyek messze menőkig a piacból élnek, tehát a hirdetőikből élnek, mert nem a példányszámukból, hanem igenis a hirdetőikből élnek az újságok, nem fogják támogatni. Tehát a piac nem tart el egy olyan véleményt, amely piacellenes. Tehát a piacellenes véleménynek már is nincsen lehetőség. A piac ilyen szempontból szerintem erkölcs érték és eszme semleges. piac inkább így fogalmazni. Jó, akkor nélküli mindegy. nélküli. Én azt mondom, hogy a piac eltart mindenné, egy piacellenes médiumot is eltartana abban az esetben, ha Magyarországon ez érdekelne bárkit. Egy vállalat fölött Egy vállalat egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Ö, az lenne a kérdésem, hogy tudod-e, hogy hogy hívják a Tina az férfi változatát? Ú, elloptad a viccemet. Hát ez a Ténisz, kedves hallgatók. <gül> a töcs. A, a, vagy a töcs. A piac erkölcs és lélekfóbiás, mert ezek a Halálaik, mármint a hal halálaik. Már több haláról nem beszélhetünk egyébként, mert az aztán egyes oszthatatlan. Szóval, hogy az erkölcs és a lélek az meglehetősen piacromboló tényező, utal erre a kedves SMS-író. Nem szerintem csak nem kell mindent-minden összekapcsolni. Tehát jó. A, a, jó, de mindegy. Várda Ágnes írja. Lányi eddig mindenkit érdekelt, akinek megmutattam, többnyire nagy örömmel fogadta, és azóta érdeklődik utána. Na most. Lássuk csak. Miről is van szó? Arról, hogy a, a médiában, a közmédiában megjelenő bizonyos vélemények nem tudnak artikulálódni. Én azt mondom, hogy szerintem nem tudnak artikulálódni a piacfasizmusa miatt. Te azt mondod, hogy szerinted nem tudnak artikulálni a társadó, artikulálódni a társadalom éretlensége miatt, sokféle vélemény felmerülhet ezzel kapcsolatban, de a tényben nem, megegyezhetünk, nem, hogy meg, Magyarországon, meg, a magyar médiában meg, bizonyos meg, vélemények nem én, tudnak én, artikulálódni. Én ebben a szempontból legalábbis, tehát, e, e, igen, e, én azt gondolom, hogy egyszerűen a társadalom életlenségeről is szólhat ez persze, de én azért, én egy, én egy fokkal ennél borulátó vagyok. Azt gondolom, hogy, hogy ez a játék, amit mi játszunk, e, ez az Alter neokon e, e, ultraliberális, vagy épp libertárius, vagy, vagy nem tudom... E, vagy csak egyszerűen konzervatív ö, ö, csoportocskák, ö, ö, mondom, sajátos ö, értelmiségi belharca ö, soha nem fog ennél több embert érdekelni, vagy legalábbis nem fog ennél sokkal több embert érdekelni. Tehát ö, a társadalom egészet, egészét megmozgatni hivató, ö, hivatott ö, ö, nem tudom, ö, modern kora lejárt. A modernitáson túl vagyunk. Ö, és azt gondolom, hogy, hogy felesleges elvárni a társadalomtól, a társadalom egészétől, vagy a társadalom egyes rétegeitől, hogy, hogy euh, reflektáljanak, euh, mozduljanak meg, és, és dobbanjon együtt a szívük, akkor, amikor akár a, a, nem tudom, az iraki háborúról, vagy az afrikai éhezőkről, mm. vagy, a, vagy a, szerintem, a szerintem ez meg nem dőlte el. Ezt nem, de ezt nem tudhatjuk, mert nagyon nagy problémák vannak a sajtószabadsággal. Hogyha rendes sajtószabadság lenne, akkor kiderülne, kiderülhetne, hogy igazad van-e, vagy nekem van-e igazam. De addig, amíg nincsen rendes sajtószabadság, és az emberek a saját véleményüktől, a világ folyamatai Ittól. És a világban uralkodó fontos kérdésektől. De az az érték. Értelmisége... Nem derül ki, hogy érettek -e ezeknek a az kérdéseknek az a feldolgozására. Hiszi, te is azt hiszed, hogy a, hogy a, <coughs> a, a, köz, a közembereit, a közemberét, a, a plepsze, vagy a plebejusokat mi, mi uh, szocializáljuk, és mi, mi tesszük őket szerintem. Hát hát. De egy, már, már eleve, uh, egy, eleve egy sötét felosztás a társadalmat plebejusokra uh, értelműségben használni. Irodizálni próbáltam és a hallgatóimtól és elnéz és kérek a valaki szélértette volna, hogy a hallgatóinktól, tehát ionizálni. Próbáltam. Én azt gondolom, hogy az átlagember nagyon is megvan a saját fórumaival. E, hát megvan, persze, és nem, nem és vizen. Persze, nem, megvan, nem, nem, meg nem. megvan, mert, mert nem tudja. Tehát ha valaki az de életében tudja, nem epret, soha nem tudja, hogy mi az az eper, és nem is fogja kívánni az epret életében. Tehát ha valamitől egy életen keresztül el vagy rekesztve, akkor nem alakul ki benned igény nincs, az iránt. és tök jól meg vagy nélküle. Nincs elválasztva az, az elit kultúrájától a köz. No. Nagyon is hozzáférhető, és azt gondolom, hogy, hogy fogyasztaná, ha fogyasztani akarná. De, de, az... de nem az elit kultúrájával van a baj, most már komolyan szándékosan félre akarod érteni, amit mondok. Nem az elit kultúrájával van a baj, hanem bizonyos kérdésekről beszélünk. A, a, felsoroltuk ebben az adásban már háromszor vagy négyszer. Globalizációnak az alapdilemmáiról van szó világban alapvető fontos kérdésekről, arról, hogy privát tulajdon, vagy állami tulajdon, azokról a kérdésekről, amikről alapvető diskurzus az elmúlt Igen, 15 évben Igen, de én során... arra beszél, csak nem, nem akarod megérteni. Azt gondolom, hogy ez a fajta diskurzus az elit része, az, elit, az elité, ez a fajta diskurzus, az, és az, az, átlag ember, az átlag embert, ez megint nagyon rosszul hangzik. De ez fel, nem az elité. Az, az, emberek, az, az emberek többségét pedig inkább fogja érdekelni. Nem a tudom, globalizáció, vagy én, nem? De british peace-től elvették a, a gyerekeit. De, de, az nem, de azt értsd meg, hogy ez nem még csak nem is az elité, az elit negligálja ezt a témát, erről beszélünk ez nem az elit témája nem van, az szó, értelmiségé. de nem az értelmiségé most figyelj egy 3-4 éve kezdődött meg ezzel kapcsolatban bizonyos társadalmi párbeszéd előtte nem létezett ez a téma nem létezett nem létezett Négy-öt ember beszélt róla. A lánya a TGM beszélt róla. Nem volt társadalmi, nincs társadalmi vita. Miért? Mert ezek a vélemények, ezek el vannak hallgatva. Erről van szó. El vannak hallgatva. Miért? Mert hogyha egy nagy országos napilapnál valamelyik újságíró erről ír, akkor a következő héten nem ő írja a Ez Nem igaz, hát a TGM a, TGM a legnagyobb globalizációkritikus ma magyar és is a legtekintélyes. Mm -hmm. ha és mióta globalizációkritikus ő? Kövök, 3 -4 Na, hát igen, kb. Uh, azóta még globalizá... még K.B. azóta létezik Magyarországon globalizáció. Kb azóta létezik Magyarországon globalizáció kritika. A TGM, én arról beszélek, a hogy. Sintem egyébként szempontból helytelenül rendszeresen megjelenteti a népszabadság, az és uh, egy, egy kvázi. Sőt, egy, gyakorla, egy, egy gyakorló kommunista írásait de rendszeresen mondom, megjelenteti egy arra... magát egyéb, magát. De nem uh, kommunista stratégiám egyébként. Nem jó kommunista. Uh, bizonyos... Volt már. De nem most nem. Hát, uh, Volt ő már minden. Szóval, de most nem az a lényeg. Nehéz nem bevisni, hogy nem az, de mindegy. Igen. Jó. A, lé, a lényeg most azért, mert valaki a multinacionális nagyvállalatokat, korunk érinthetetlenjeit bírálni, mert részeli, attól még nem kommunista kurva, kurva jó kis billog ez a kommunista, lekommunistázás. Egyébként a, le a nácizás meg a kommunistázás az ebben az országban egy tökéletes pecsét. Aki osztályosztályáról beszél, a... munkásosztályt emleget 2007-ben, és általában kommunista retorikát használ, az ne csodálkozzon. a hát félsz hogy ez utolko, a szavaktól, mert kommunika. ezeket Marx, Marx alkotta meg, ezeket a kifejezéseket, és te, te fóbiás a vagy Hát emberek. Nem a szakálas kövér emberektől félsz, hanem vagyok. a proletároktól félsz, akik levágnak téged, mert ha azt gondolod, hogy te az uralkodó osztályhoz tartozol, hogy ahol ugyanolyan proli vagy, mint ők. Csak még nem ne. alakult ki benned a szolidaritás. És te mi vagy, mi vagy Rovi? Én is melós vagyok. <soros> <soros> Na jó, ezek szerint én értek félre valamit Én úgy emlékszem, hogy a Mars beszélt Akik a gyárakban Ízattan ütik a A TGM beszél, hogy mi vagyunk a meló A korungmelósai Korummelósai azok a laptopok mögött ülnek És én ebben egyébként mélységesen nem értek egyet Szerintem ez attól nincsen így De ő ezt állítja Tehát azt mondja, hogy a korungmelósai például a brókerek Kékingben és nyakkendőben Én nem gondolom, hogy ez így lenne a TGM-nek van néhány népszerű tévedése, de most tök mindegy. Nem az a lényeg, hogy a TGM-mel egyetértünk-e, vagy sem. Az a lényeg, hogy a TGM az felveti ezeket a kérdéseket, beszél ezekről a dolgokról. Ezek a kérdések, ezek különben el vannak hallgatva, és most azért, mert három éve van mutatóba egy TGM, aki beszél erről. Akkor te Nekem... már meg vagy nyugodva ebben az ügyben? Most nem, a, De most... A, a dolognak a működését, a működési mechanizmusát vizsgáljuk. Én azt szeretném kérni. Tehát arról van szó, hogy mik az eszközei ma, a napság a közvélemény formálásának. Régen dr. Göbbels idején ez egy utólagos büntetés volt. Valaki olyasmit írt, vagy olyasmit mondott, amit nem kellett volna, azt elvitték egy koncentrációs táborba, és főztek belőle szappant. Ma ez nem így megy. Ma ez nem így megy. Ma ö, van egy ilyen előzetes kontroll. Persze nem cenzúra, mint a régi időkben, hanem már a kiválasztásnál. Amikor fölvesznek téged egy újsághoz dolgozni, vagy fölvesznek téged egy médiumhoz dolgozni, már akkor meg kell, hogy feleljél bizonyos ideológiai alapkövetelményeknek. Csak ezeknek az ideológiai alapkövetelményeknek nem felelsz meg, akkor lehet a te kommunikációs készséged, íráskészséged, intellektusod, akármilyen, akármilyen jó. De téged ismerünk, nem fognak fölvenni. Van hát egy a Islához, a magyar económist, a a hez és azt mondta, hogy én szemben a maguk lapjával, képviselt piacpártisággal és. Most az most most. Jó, most én, én én antiglobalista anti vagyok és alterglobalista, piacellenes azt és, és meg hogy. keményen öt, baloldali. Ezek öt, ezelőtt, ezek öt évvel ezelőtt lé, től kezdve létező fogalmak, hogy alterglobalista. Tehát azt megelőzően. Gyakorlatilag az, az egész 90-es 90 az egész igen, de itt Magyarországon az egész 90 es években ez a fogalom nem létezett. Ez a fogalom azt jelentette, hogy mi épes vagy, fasiszta vagy, ez értsed meg, ez hogy alter glob. Ez nem, ez nem volt ezt értsd meg, ha valaki ezeket a nézeteket vallotta, hát, ezeket a kérdéseket fontosnak tartotta, fontosnak tartotta, baj, hogy fölvesse azt az például, hogy mennyi, mi van magyar kézben és mi van külföldi kézben, ami egyébként semmi más nem jelent, mint, mint hogy állami tulajdon vagy privatizáció. Az abban, akkor... hogy amiről beszélsz, Robi, ez egy, ez egy ismert probléma. Igen? Uh... Igen. Igen. Kezdődik a lekezelés. Kezdődik a lekezelés. Igen. Igen? Igen? Igen? Szóval az a probléma, hogy szerintem Amitől uh, jelen pillanatban a, a, az önmagát féltő uh, újbarolda, vagy, vagy alternatív lobalista uh, fél, az az, hogy a retorikája nagyon sok esetben bizony megegyezik a szélső jobboldaléval. Jobb Ez a nyugati sajtóban általános jelenség. A, a szélső, szélső jobboldalhoz képest kéne meghatározni a magát. Miért nem, nem a valósághoz szépen. És, és ha megegyezik, és mindig, akkor mi van? És mert, mert, mert, mert, mert, hát akkor nem beszélhetünk. Hát, akkor kínos. Akkor nem beszélhetünk külön Alter, Globro, Alter Globro, akkor, akkor megmondom, hogy mi a baj. Én azt hiszem, az hogy az, az alterglob esméket eszméket és a szélső oldalét kizárólag a zsidózni vagy nem zsidózni problématikája választja el ebben a pillanatban egymástól, pedig most, és most nagyon nagy szemétséget mondtam, és ostobaságot de ha már pedig ebben a műsorban szeretünk egyszerűsíteni, egyszerűsítsünk így. Tehát valahogy azt úgy érzékelem, hogy, hogy, hogy ö, igen, a, a, a szélsőjobboldal is ö, a globális, multinacionális nagy beszél, csak mellé teszi a, dzidó, a, hogy a zsidó, a zsidókult világösszesküvési és zsidó kult, ö, ö, nem tudom, kulturális és üzleti és nem tudom milyen többlet és elnyomás és a számarányukhoz képest nem blablabla, bla, bla, túlreprezentált blablabla bla, bla. addig, a, addig a, az új baloldal ugyanez, ugyanez beszél, csak a zsidójelzőt kiberőle, és, és helyettesíti az a valaki, elittel vagy az egyesült állam Zsidó illetve, beszél egy kérdésről, akkor az a kérdés az már nem lehet érvényes, jogos és helyes, csak azért, mert egy csoport zsidó jelzővel illette már? Ez a nem, kérdésem, nem, hogy le lehet, le nem, lehet írni nem, nem. Egy, egész egy egész gondolkodás módot egy egész vélemény rendszert pusztán azért, mert vannak sötét primitív emberek, akik erre hivatkozva zsidóznak. Ez lenne a kérdésem. Én arról beszéltem, nem, hogy, a, hogy én mindössze arra egy picit, de, Igen, én arról beszéltem mindössze, hogy ez egy probléma, ezt én is érzékeltem, és talán ez, ez, ez, a, ez, a, ez a gond vagy ez a fajta probléma fordít el sokakat. De én nem vagyok hajlandó a zsidózókból levezetni magam, nem vagyok hajlandó a fasiztákból levezetni magam, belőlük kéne levezetni magam. Tehát erről van szó, hogy a magyar értelmiség, Álamester Ákos, úgy gondolkodik, hogy nem, is, nem... először is ne a valóságot vizsgáljuk, először is ne a valóságra reflektáljunk, nézzük meg, mit ír a szélső jobb, mert tőlük kell elkülönbözni. Hozzájuk képest határozzuk meg magunkat, lássuk csak lássuk. És akkor az ők retén gondolataikat elolvassák, és azt mondják, hogy nos, hát amit mi írunk ennek az ellenkezője. És így lesznek ők, ne Valójában nem lehetnek neoliberálisok, neoliberálisok, hiszen hiszen van szó, hanem egyszerűen azért lesznek neoliberálisok, mert a fasiszták, akiket ők elkülönbözni akarnak, azok globalizációkritikusok. Erről van szó. Tehát azokhoz képest határozták meg magukrat. Remélem, ha még érték ennek a. Kiválasztották. De, de ez így működött. Igen. Ez így működött 15 éven keresztül. Kiválasztották a legreténebb embereket, és az ő gondolataiktól akartak elkülönbözni. Miért? Mert ők voltak a fasizták, mert őtőlük féltek a legjobban. Ez a félelemipar. A félelemipar az a reklámiparnak a legjobb eszköze. Gyakorlatilag ez a szervezet propagandának az alapja. Hogyan kell eladni a, bahogy... a Hogyan kell eladni a domásztok? Amikor, amikor az újban új félelemparról beszél, akkor a és jobb holobiznisről beszél, és arról beszél, hogy a hogy hogy a. Hogy a, a, a de, de kit érdekel a szélszág. A zsidó 63 éve holokausztal jogaknak és, és, és, és újra a kér. és miért? Én azt mondom, Robi, én arról beszélek mindössze, hogy, hogy az új retorikája bizony számtalan ponton és számtalan no. eh, pillanatban igenis megegyezik a szélső jobb És ez probléma, ez gond. Miért nekem legyen probléma Azt gondolom, várját, hogy a szélső probléma. Ezt magyaráz nekem, szélben nem gondom, azt, hogy, hogy miért. A megegyezik a szélső. Mert amit, mert mesianisztikus azért. Nem. Az én, amikor kialakítom a saját véleményemet, kizáról arra figyelek, hogy az a valóságnak megfeleljen. Hogy az leírja a valóságot. És nem arra figyelek, hogy lássuk csak, mit írt a múlt héten a demokrata. Megmondom, Na, hát hogy miért. Megmondom, mondom, hogy miért. Mert, el... mert a baloldal a saját rossz tradícióhéhoz fordult vissza. Ahogy az imént mondtam, mondom, az a baj vele, hogy avit és messianisztikus. Megint uh, Totális megoldásokat akar kínálni a világ gondjaira, megint megnevezte az ellenségeit, lásd elit, lásd piac, lásd globaliz globaliz globalizáció, megint túl egyszerűek a feltett kérdések, és megint túl egyszerűek az, az, az arra adott válaszok, akár de, a szélső jogodal esetében. Ez de. a bajom az, az, az új oldal. Nekem ez ez a, ]nek a félelemmel való jogatással van a bajom. Azzal van a bajom, hogy mindent félelemmel akarnak eladni, ahogyan a domestos. pontosan, ahogy a domesztoszt, hogy akarják eladni a domestos? A baktériummal. Valójában először a baktériumot kell. Hát, eladni. nem a perem alá, de, de, de könyörgöm, ott van, a, ott van az angol vécé. Mire találták ki az angol vécét? Arra találták ki, hogy ha beleszarszak, akkor lehúzhassak. Pont ez a lényeg, a víz tisztítja. Nincsen semmi és semmi gond. Nem kell a saját szarodtól félned. A saját De jó Ennek miközben van ez az üzlethez, a... hogy általában, általában a, a, nem tudom az. Mindjárt el... pont... Mindjárt elmondom, jó? <laughs> Oké. Okay? Elmondom én neked. Tudod, amikor Hitler elfoglalta 1938-ban a Szudét vidéket, akkor. A hallgatóinak ő... hogy ő kezdett el hitlerezni. Igen, igen. igen. Akkor ő a, a legnemesebb és a legkönyörületesebb eszmék felemlegetésével tette ezt. Tehát például arról beszélt, hogy humanitárius beavatkozásra van szükség, hogy megakadályozzák a német ajkókkal szembeni etnikai tisztogatást meg hogy Németország védőszárnyai alá vonja a kisebbségeket. Tehát, hogy ez egy, ez, e, tehát a legbrutálisabb, legagresszívabb mit az, a Hitler amúgy egyébként akciókat, akciókat retorikát használ. Ezzel ilyen retorikával lehet végrehajtani. Tehát a propaganda iparnak ezek az eszközei. Először a félelmet kell eladni az embereknek. A nácik mit adtak el az embereknek? Először félelmet. Félelem a zsidóktól, félelem az amerikaiaktól, félelem, félelem a világon mindenkitől, aki a németséget veszélyeztetheti. És csak ezután lehet elhívni, meghívni a körünkbe a nagyon erős kezet, amelyik majd oda csap a domestoszt, amelyik majd oda a baktériumoknak, amelyik, amelyik meg fog minket védeni. Aha. Ez a par Erről van szó, tehát először is el kell adni Csurka Istvánt. Csurka Istvánból indulunk ki. Csurka István a veszély. Csurka István a baktérium, aki a perem alatt lesmiráng azért, hogy, hogy a mi szabadságunkat, hogy a mi biztonságunkat, hogy a mi önrendelkezésünket, hogy ami nyugodt, békés európai életünket azt ellehetetlenítse. Hogy belehajszoljon minket egy újabb fasizmusba. És ezek után lehet az embereket behajtani a karámba és az emberek bégetve bevonulnak a karámba. Miért? Mert annyira félnek Csurka Istvántól, hogy elfogadják a TINA elvét, vagyis hogy nincs alternatíva. Hogy nincs a jelenlegi rendszernek alternatívája. Miért? Mert a jelenlegi rendszer alternatívája senki más, ezzel, mint Csurka István. Ezzel tökéletesen egyetértek. A, a, legalábbis a végkövetkeztetéssel mindenképp, az előzményekkel nem. De ez biztos így van, ezt ezt, ezt mindenki, aki Magyarországon él, tapasztalhatja, hogy a, a baloldal legitimációjának e, kb. 95%-át a jobboldaltól és a szélsőjobbal kokettáló a jobboldaltól való félelem e, f, jelenti. Tehát ez, ez de, tényleg így van. És azt gondolom, hogy. De, hogy, mond, de, de igen, igen, de te is azt mondod, hogy az a probléma az Alter hogy nagyon sok mindenben emlékeztet a, széls, a szélsőjobboldali retorikára. Szerintem meg ez nem lehet probléma. Az lehet probléma az, az Alter hogyha azokban a dolgokban emlékeztet a szélső jobboldali retorikára, amely dolgokban a szélső retorika kirekesztő, elfogadhatatlan az európai normákat sértő, fasisztoid, vagy az emberi jogokat adott esetben veszélyezteti. Ha nem ezekben a dolgokban emlékeztet a szélső jobboldali retorikára, hanem másban, akkor az Amikor... nem lehet probléma. Amikor... Itt it, it, it pont az általánosításról van szó, tehát onnantól kezdve, hogy Csurka István bekerült a karanténba, minden egyes szó, amit Csurka István valaha mondott és leírt, arra rákerült a három hatos. És hogyha valaki ezeket a témákat megpróbálta felemlegetni, amikre Csurka István már rárakta a három hatos, akkor az fasiszta volt, csurkista volt, és be lehetett zárni abba a bizonyos karanténba. Így lett a magyar média elit annyira degenerált, és annyira egy sablonra járó, mint amely, amilyen és körül lehet nézni, meg lehet nézni az eredményt. Jó. Ö, talán így a műsor végére. <gül> Megértettem, hogy miről beszélsz. Halleluja! <gül> Kedves adatok, remélem, hogy így vannak ezzel. <gül> Olvasja S.M.S. De nem, a mondatot sajnos nem fejeztem be, mélyen nem értek vele egyet, de most már talán értem. Ö, tehát ö, én azt gondolom, hogy, hogy az alterglob, legalábbis a Magyarországi alterglob Globe érzékelvén ö, az elutasítottságát vagy, a, vagy a, azt az érdektelenséget, ami, ami az új baloldali ebben a pillanatban körülveszi Magyarországon, vagy hát itt nem veszik körül, hiszen az érdektelenség még csak körülsebe lehet. Kényszerűen ugyanazt a megoldást alkalmazza, amit ilyen uh, pillanatban az egyre, egyre virulencebb, vagy legalábbis most rövid ideig mutatkozó magyar szélső jobb. Uh, Először egy egyébként globális rendszerkritikát, tehát legalábbis a, a mi rendszerünkkel szembeni totális és globális rendszerkritikát, mert az érdekes, mert arra felfigyel a média, mert az szórakoztató, mert, mert azzal ki lehet állni, és azt lehet mondani, ha valaki 2007-ben azt mondja, hogy én kommunista vagyok, hát arra mindenki lecsap. Az szórakoztató. Ha valaki azt mondja 2007-ben, hogy én piacellenes vagyok, és egy olyan országban szeretnék élni, ami kollektivista, és, és elutasítja a, a, a, a magántulajdont. És, a piacot és, korlátozni kell, és nem elutasítani. Jó, akkor nem a Te vagy az, aki az alter globot mindig azzal azonosított, hogy kollektivizmus, meg bolsevizmus, meg el akarják törölni a piacot. Senki nem akarja eltörölni a piacot. Az állami kontroll most szűnik meg éppen a piac felett. Én csak arról beszélek, hogy az állami kontrollt meg kell hagyni a, a, a lexmol, piac lexmol a a nem Már erről árulkodik. a piacot, Na jó, de, jó, de az, meg, az, az meg aztán nem az állami de, kontroll a piac fölött, de jó, de most ez egy demo, demo, demogok felvetés volt, és egy demogok válasz érkezett volna rá, tudjuk mi De, de... A, nem, itt, nem, itt csak egyetlen kérdésem lenne hozzád. Igen? Szerinted Magyarországon sajtószabadság van? Hát... Ö hú, hát erre nagyon nehéz lenne válaszolni. Azt gondolom, hogy talán igen. Ha Én talán... azt mondom, hogy nem, nincsen Magyarországon sajtószabadság. Az lenne a kérésem a kedves hallgatókhoz, hogy ugyan már szavazzanak nekünk, legyenek szívesek, már csak azért is, hogy mi melyikünk mennyire győzte meg őket az adás során. egy az SMS számunk. A kérdésünk pedig Magyarországon sajtószabadság van-e avagy sem a amennyiben szer szerintetek... rámszava az zölkáját kap, amennyiben szerintek Amerikábaom olyan hoztan az ölkáket. amennyiben szerintetek sajtó szabadság van abban az esetben szavazatok igennel, amennyiben Magyarországon szerintetek nincsen sajtó szabadság szavazatok nemmel az SMS számunk 0 a Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis RT papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Fúr, rengeteg esemes jött. Nem tudom, nincs annyi időm, hogy megszámoljam őket, úgyhogy elkezdem őket sorba felolvasni. Okay. Nincs, nem, nem, nem, nincs, nincs, nincs nem... Igen. A félelmet pedig gerjeszteniük kell ahhoz, hogy valamit eladjanak, ami meg majd igazolja az eladókat. Írja Lina, végül pedig hozzáfűzi, ja és nem. Igen és nem. Azzal kezdte, hogy igen, de végül oda, és nem. Nem, nem, nem, nem, nincs, nem. Nem. Aztán folytatom, csak itt lapoznom kell. Eddig még nem volt ilyen szavazat. Eddig a Én kedves... Erőt. kedves hallgatók szerint nincs szabadság. Nem. Aztán Tomás azt írja, hogy igen nagyjából. Végül, vagy nem. Hát aztán folytatjuk. Nem. Nem. Van de írtózatos mértékű öncezúra épült be az újságírókba. Hát igen, erről beszélek, igen, ezt, ezt próbáltam elmondani. Ez az öncenzúra, ez az, amiről szólt ez, az kedves, ez a kezdve. Csak azért, mai nem, műsor, azért nem mernek igen próbáltam. írni, mert benne van az öncenzúra egyébként. Inkább nincs, mint van, írja Várdágnes doktornő. Nem, nincs sajtószabadság, még ti sem beszélhettek. Mindenről írja, elnyolc, nem tudom, hogy miről beszél. Lehet, hogy még ő sem beszélt mindenről. Kedves miről nem beszélhetünk, <gül> <Igen. gül> tehát ezt is vagy lehet? Arról nem beszélhetünk, amiről de, nem beszélhetünk. De lehet, hogy kedves Elnyolc sem beszélhet mindenről, érted? Ő sem tudhatja. Nem, nincs, igen, de ez nem baj. Ö, ö, nem, csak foszlányokban hallgattam a műsor, de meggyőződésem, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság. Hol van már Magyarország? Hibátlan, <gül> ez a jó válasz. Nem, nincs Magyarország ezt. Jó, az nem? Az legközelebb ezt szavaztatjuk meg, hogy létezik-e létezik -e ilyen Magyarország Igen, Igen ez tényleg tökéletes kérdés. Van-e még Magyarország? Nem, elég régóta nincs, nincsen sajtószabadság. Az a baj, hogy ez ma is kérdés, ez agymosás, nem sajtószabadság. Sajtószabadság van, csak tőke szabadság nincs használni. A ti szabadságotok is a finanszírozóktól függ, írja az SMS író. Az enyém nem. Nincs sajtószabadság. Kócián Péter mindkét kirúgására utalva írja az SMS-író, hogy nincs sajtószabadság, igen, amennyiben ti sajtó vagytok. Hát hmm. mi más lennénk? Hmm. Sajtószabadságtól függetlenül csak arra lennék kíváncsi, hogy ezek után együtt elmentek -e örözni, Simán. <gül> Azonnal. Lazán. Nem igen, írja Pityu, nincs. Nem, nincs. A születben közösen ettünk fügét. Így van. Az oknyomozó újságírókat is elvárják, elvágják nincsenek is. Tehát Csili is azt írja, hogy nincs. Talán, ha sajtószabadság volna, akkor már az olajügyről is tudnánk, írja Orla. Miről is van szó? Igen, írja X. Egyébként, bocsánat, az olajügyekkel kapcsolatban. Hogy, hogy, hogy nincs, nincs szállalmasabb szerintem annál, hogy, hogy az olajügyeket elsőként egyébként 1993-ban a Magyar Fórum szellőztette meg a csurkalapja. ennél kínosabb, szánalmasabb szerintem az magyar sajtó egészére, vagy a magyar sajtószabadság egészére nézve egyébként vagy tény egyébként nincs. Nem, írja az SMS író, ezzel a 666-os gondolattal egyetértek, lehetne, még, lehetne csak még nem jelent meg az alap. Még nem jelent meg az alap, Ahaz, amelyben szólásszabadság van. A 666 ne vagy egy Nem, vagy arról beszél, hogy lehetne szólásszabadság, csak az alap még nem jelent meg, amelyik megjelenhetne, ha lenne szólásszabadság. Na nem értem. Igen. Kaptunk egy ilyen SMS-t, ami hogy igen, és nem fűsz hozzá semmit. Igen. Szerintem szólásszabadság van. Halleluja. Nem, van lát, még... nem láttad, de itt sms küldtem az asztal alatt. Aha, akkor te voltál. Robiás -e szép, szép volt, akár székfoglaló is lehetne. Köszönöm, írja Öreg motoros Választ nem kaptunk tőle. Lényegében igen, de szükségünk van azokra, akik azt mondják, hogy nincs. Köszönöm Titeket kik finanszíroznak? Kérdezi az SMS író, hát természetesen a rádió tulajdonosai, hát ki más hát hogy, hogy menne ez szerintem? Engem a zsidó világösszeesküvés, a robi hát pedig a kommunisták aki szinte a, a zsidók Mindenhol a zsidók Nem, nem, nem Robi, ha nem volna, akkor te már egy órája sitten ülnél Nem, igen, nagyjából Nem csak a propaganda Nem, nem, nincs Nincs Nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nem, nincsen, nem, nem, nem. Ö, kedves Robi, mindig fenntartod az érdeklődésemet, nincs. Írja a végére Ez. Nem, nem és nem. Szinte mindent átmentettek e maguknak a számít. volt komcsik. igen, igen, ez egyesemes ez egy volt. De te még számolod? van értelme. Nem, nem, soha. Az Apokalipszis Észfény mára berekezt ülését, Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje szavainkat. Szerződj, szervez, szerez, szennyez! Tartssa észben, a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó a bolygót.